Znači ima novih ljudi, vidim pa onda mala, mala informacija glede do sadašnjeg dijela seminara. Seminar je zamislen ko cijelina tako da mi nastavljamo tamo gdje smo stali, vi koji ste zainteresirani ili ćete biti zainteresirani koji ste potrebiti, možete se onda snimke svake večeri skinuti na web stranici koju imate na ovom papiriću malom. Tako da ako ste potrebiti, ako imate bilo kakve nedostatke ili neke dublje potrebe, onda vam svakako preporučam da poslušate to. Kaže pismo da vjera dolazi i slušanje, a slušanje po poruci iz riječi Božje ili Kristovoj poruci, tako da ako slušate pravu poruku, Bog, ona bi vam trebala stvoriti vjeru. Vjera je onda potrebna za sve drugo recimo zadnji dan kad budemo stajali pred prijestoljem slave kad budemo taticu našeg pitali da nam uruči taj dar kojeg je on milostivo osigura na križu onda nam treba vjera jer primamo u vjeri. mi još danas se bavimo s križem nastavljamo priču od juče a onda ćemo pričati tri dana o vjeri i stvarima vezano za vjeru znači stvarno ako ste do sad propustili, nemojte propustiti sljedeća tri dana, jer jako važna stvar ću objašnjavati, a to je na koji način prisvojiti ono što je već naše na papiru, što je zapisano u oporučnom pismu da nam je tatica ostavio u nasljeđe. Tako da, evo koliko ja znam što se toga tiče, nema nauka na terenu. Pa onda će vam to sigurno koristiti u životu ako razumijete princip. S druge strane, gledano to se može ovako nazvati. Na koji način materializirati blagoslov kojem se nadamo negdje u budućnosti? Postoji zbrka unutar crkve vezano za nadu i vjeru. Mi se sve nešto nadamo da će jednog dana biti naši. Nakravo nikad neće biti naš jer je sad naše samo trebamo prisvojiti. Razlika između nade i vjeru je da vjera prisvaja sad. Tko vjeruje ima, ne nada se. Znači, tri dana ćemo objašnjavati vjeru koja prisvaja, to je važno za sve, jer mi smo spašeni putem vjere Znači, tko to ne razumije, onda normalno ništa dalje ne može ni napraviti, tko to razumije, onda može sve dalje napraviti Jer mi smo sve dobili kao milosni dar, ili nezasluženi dar, to, jest, to je uručeno i sad mi trebamo pružiti ruku i to prihvatiti Znači, ovo što smo danas pričali, objašnjavali da mi nešto imamo osigurano u Kristu Isusu, to stoji ovako uručeno i sad mi trebamo to prisvojiti, On je svoje napravio. Tako da, ako mi to ne uživamo u životu, onda je greška na nama. A na nama je zbog dvije stvari, obično, to je, jer ne znamo što nam pripada, ja sam vam nastavio to naglasiti ovih dana, danas ćemo nastaviti. I broj dva, ne znamo kako to prisvojiti kad kažem ne znamo kako presvojiti to znači u drugu ruku da ne znamo koje su prepreke koje nas prečale da to presvojimo da ćemo, ako bude duh vodio u tom pravcu objašnjavati jedno najveći prepreka možda čak i dvije jer to je neoprostivost znači pismo daje jasan uvid u to na koji način primet i što nam pripada da možemo primet i što spriječava to primanje ali u svakom slučaju na našoj na našim leđima teret jer On je svoje napravio. Znači Efežan 1.3 kaže da je On nama osigurao svaki blagoslov u Kristu Isusu. I to je smješteno u prošlo vrijeme. To postaje naša sadašnjost u trenutku kad mi to spoznamo i prisvojimo. Tako da je to dinamika koju ja nastavim ovdje približiti ljudima. Tako da bi oni kad ja odem ili kasnije u životu znali sami prisvajati ili, ili iskorištavati ono što sve to pismo kaže da nama pripada. Ja onda dijelim ovaj, ovaj papir kojeg ste vidjeli vi novi, ovaj mali. Ja ću sad to ponovo ponoviti jer je jako važno. Ja predlažem svima i vama koji ste već bili tu nemojte misliti da vam je to onako već ušlo u pamet. To ima dub, duboke vrijednosti i to treba usađivati prilično svakodnevno dok, dok vam to ne postane način razmišljanja znači to ne bi trebalo biti ja znam nego bi trebalo od tamo razmišljati onda ćete imati rezultate znači ovo što ja govorim ja govorim prema onome što piše u Svetom pismu i onda ako će to što piše imat učinak u vama vi trebate imati ispravan odnos prema tome prije svega vi morate znat da je to istina Znači čovjek jednostavno mora znati da ono što piše jest istina, inače nema nikakve koristi od toga. Evo ja sam vam podijelio to jedno svjedočanstvo, ono je dosta jednostavno. I pokazuje princip koji ja mislim da je, da je prepredivan jer znači jedna osoba je bila u velikom problemu, nekome možda to nije problem, ono svima nama je problem, najveći naš problem, tako? Međutim, ona je imala veliki problem, znači radi se o ovisnosti koje se ona nije mogla sama riješiti sa popratnim jednim očajanjem u životu bez izlaznoj situaciji se našla i onas je razmišljala skrati život, znači to je dovoljan razlog, ta, ta reakcija da se vidi u kojem je ona očaju bila, jel' tako? I sad ona je došla na... i ona je tražila izlaz, mislim čovjek vam svaki traži izlaz, recimo čak ako sjediš na trosjedu nešto te žulja ti tražiš izlaz. Nikome se ne sjedi i ne gleda filma da ga žulja nešto tamo straga. Ne? On će se naći i izlazi, je tako? Sad zamisli da si u stanju, da si ovisnik u alkoholu i tabletama, da si nesretan da te sve sekira, da si povučen u svijet, da mrziš. To nije neko stanje, je tako? Znači duša sama traži izlaz iz te situacije jer nije stvorena za tu situaciju. Ona traži nešto drugo. I ona je tražila pomoć, pomoć svojim snagama, nije uspjela, pročitala je knjige, pitala ljude koje je znala, odlazila je na mise, tražila je znači, na taj neki nazove uobičajeni, redovan način, joj, bog, nisu mogli pomoć. Onda je došla na seminar, i onda je na seminaru čula, ovo je jako važno, znači, vi sad nešto slušate, jako je važno da princip razumijete, ako princip razumijete, onda ćete se pravilno odnositi prema cijeloj priči, i onda to može početi djelovati u vama. Boga Znači, ona je čula od mene informaciju Pismo kaže, vjera dolazi po poruci iz riječi Bože Ja govorim poruku iz riječi Bože I još naglašavam da je to iz riječi Bože jer vam citiram da Ili čitam da ne bi mogli reći da sam znači, izmislio I ona je slušala što sam ja govorio i to što sam govorio je poruka evanđelja ili radosna vijest, to vam isto. Evanđelje ili radosna vijest je obavijest vijest o tome što je Bog, naš Otac, napravio u Kristu Isusu za cijeli svijet. I ono što je napravio je nešto fantastično i kad ti to doista spoznaš, to te obraduje za to radosna vijest. Ona je to čula od mene prvi put, to je prva trage tragedija, jer to bi trebalo znači biti osnovna stvar, to naglašavaš djetetu u prvom razredu dok on ne nauči, inače ne može proći prvi razred, znači nema opravdanja da se to ne zna, je tako? Mislim, učitelj nema opravdanja ako mu učenik ne zna da su dva i dva četiri, ja ću vama sutra dijeliti te tablice množenja, da razumijete jednostavan princip, ako je nešto zakon, onda uvijek radi. To izgleda simpatično, vi ćete se nasmijati, ali ako bi razumijeli tu mudrost skrivenu u tablici množenja i zakonu vjere kojeg će objašnjavati vi ste riješili vaše probleme. Jer ako razumijete obećanja što god i na koji način se prisvajaju, to vam je prilično rješenje svih problema. Znači ona je čula poruku, istu poruku koju ja danas nastavljam govoriti, ta poruka je i dalje blagoslovljena sa snagom. Rimljanima 1.16 kaže Ja se ne stidim evanđelja jer ono Znači poruka evanđelja ili radosna vijest Ona je sila Božja Znači u ovome što vam ja govorim Što nastavljam govoriti je prisutna sila Božja što ta sila Božja može napraviti i zašto je ona poslana u obliku te riječi da nešto napravi na soterija Grčka riječ, soterija je isto koji sozo bremenita značenjem, a isto je značenje Znači izbavljenje, spasenje i isciljenje Njoj se dogodilo sve tri u komadu u trenutku Zašto se to njoj dogodilo? Da li zato što nju naš tatica, više voli nego vas ili mene, ja mislim da ne, to bi bilo bedasto, to vam mora bi odmah bedasto Da li zato što vi mislite da to radi u odnosu na cure, a ne radi na Dečker, mi tamo pričamo u curi, i to vam mora bi bedasto, to je jako jednostavno Razumije da je Riječ Boža za sve Petar je to smo već više puta ponovili, ja ću to ponovo ponoviti, jer vidim da to mnogi ljudi brkaju, oni misle da to nije za njega sve što je Krist Isus napravio na križu je za sve Bog je toliko ljubio svijet To prilično uključuje i split i sve otoke, je tako? I pravnike i ekonomiste Znači ta riječ ili ta poruka je blagoslovljena sa snagom U njoj je Božji duh, život I on ima neku nakanu Ima razlog zašto on posla svoju riječ jer ja ne govorim bez veze što vam sad govorim a li on ne govori bez veze jel' tako? On posla svoju riječ ili izgovori svoju riječ da ih, znači nas, iscijeli od čega, od svega. Ta osoba je čula poruku, naglasak na čula, jer ima i puno koji slušaju a ne čuju. Zato on stalno kaže jel ima netko uho da čuje? Pravilno razumijevanje tih glagola su tko sluša da čuje, a razumijevanje je da sluša i posluša. Ili ti ga napravi sukladno tome, ili ti ga reagira na ispravan način. Ispravan način jest da ti kažeš da to je istina. Na taj način otvaraš vrata srca za njega da kroz tu riječ u tvom srcu ili životu ostvari željeni učinak. Jer to smo čitali iz Izaije 55.10.11 Da On ne pošalje svoju riječ uzalud Nego da se vrati k njemu i ispuni ono zbog čega je posla Je tako? Znači svaka njegova riječ ima tu silu I ima tu nakanu A pogotovo evanđelje Ili radosna vijest Evanđelje po Marku za, završava sa uputama Koje je kriz dao svojim učenicima Prilikom uskrsnuća, a prije uzašća i On je njih poslao u cijeli svijet Opet, svijet To je znači za sve Bilo bi bedasto da ih je poslao u cijeli svijet I rekao da propovijedaju radosnu vijest ili evanđelje Koje mi nastavljamo da nas propovijeda svakom stvorenju I onda da vam dođe netko i kaže da to nije za vas Jel me pratite I onda On na kraju rekao ovako A onda su oni išli propovijedat, recimo ja jer on rekao idete odo, ja. propovedate radosnu vijest, ja propovedam radosnu vijest i to sam radostan dok propovijam. Zamislite netko on donosi radosnu vijest a loše volje. da bi ga slušali vi? Ne. Pa zda mi se objašnjavati kak je super u tom restoranu, upravo je pojeo i izlazi i povraća. jer bi išli u taj restoran? Ne, pa nije ja isto. I on je rekao da je onda on bio s onima koji su se odazvali na poziv, odazvani ili apostoli, i da je on potvrđivao svoju riječ, surađujući s njima Kako ju je potvrđivao? Sa popratnim znacima i čudesima Evo vam znak i čuda tu u tom sjedočanstvu Ja ne mislim da se on promijenio od tog sjedočanstva na vam Znači, ista je ponuda u zraku Evanđelje iste sile A ta sila ni u meni Ta sila je u riječi jedan veliki, veliki, mislim, možda najveći koji ikad nakon apostola hoda zemljom imaju veći taj radiju skretanja Sto zemalja je bio možda najviše ljudi, preveo Kristu vlada, okrenuo oni, njegova žena Kraljevi vlade, države, cijele narode je preveo Kristu, probio najveće države Recimo, on je probio Islam, Indoneziju, Javu, Tajland On je promjenio evangelistički svijet Znači, veliki čovjek, veliki sluga. Sad je nedavno umir u 90. godini. Bez boli, bez bolesti. Nakon što je rekao Kristu, uzmi me kuće, okružen rodbinom. U radoste. Kako i valja. Kristovi umir u radosti. Prelaze u duhovno kraljevstvo, u miro. Otvorenih očiju, Čekaju Hanđeli i Kristi To je smrt Kristovog. On smrti ne vidi. Ostavlja tijelo i nastavlja živjeti. On je rekao ovako. Kad vi stanete tak pred ne znam koliko tisuća ljudi, milijuna, to su uglavno od deset tisuća do pola milijuna su ti kršćanski pohodi, kako se ih oni radili. Znači veliki pohodi, jedan nije bio da se Krist nije ukazao, jedan. Znači, jedan nije bio da Krist nije sebe očitova. Kad je prvi put propovjedao na javi pred djesta tisuća muslimana, dvije tisuća je vidjelo Isusa. <kuh> On je rekao ovako, pričamo o sjemenu, da bi meni bili dobra zemlja da se ne bi koncentrali na mene, nego na sjeme sjeme radi, nepropadljivo je sto posto radi i ono je tu dostupno i kad ja odem iz grada. to hoću reći da ne bi kukali da otišlo nešto a vi imate cijelo vrijeme najveće blago doma na policama koje neće raditi ako vam ostane na policama ili kao ako ostane u onoj vrećice, nego tek kad ga posadite prema uputama koje su na vrećicu u vrijeme koje ukazuje da najbolje raste jel tako on je rekao ovako on je probio jednu jako važnu dinamiku na terenu a to je dođu u novu državu i ne ide učiti jezik nego uzme prevoditelja i on ovako propovjeda A prevoditelj koji je rijetko prosvjetljen Govori na nekom dijalektu afričkom I sad obi, recimo u Africi ima nekoliko dijalekata u plemenu I sad on recimo on kaže Evanđelj je sila Božja I on mora čekat da ovaj to tri puta prevede Kaže ti nemaš tu pomazanje To se sve izgubi A on je krivo preveo Sto posto I radi o sam samo htio reći da radi Kaže samo ko kokice počne ozdravljati Zašto odmah počne ozdravljati? Jer nisu u pametu sadili gluposti Ko u ovim ovdje zemljama Da su od malih nogu nadojene sa neistinama Kaže, a dođem negdje gdje već neko došao prije mene Ista poruka, ništa se ne događa Evo me pratite Hoću reći da sjeme radi Uvijek je radilo i uvijek će raditi kristi je uvijek sa sjemenom, da ga potvrdi, inače Marko 16.20 ne važi, a važi sto posto. No ako mi napravimo nešto krivo ili ne napravimo nešto ili ne znamo, ono neće raditi. Znači, on je dao uvjete u sjeme kako radi. Evo kad smo već kod Isusovog ukazanja Ja sam se molio na jednom mjestu van naše države za jednog čovjeka koji ima raka. Četiri dana sam bio s njima, prvo sam ih podučava, zadnjih dana smo imali nekoliko molitvire, tu bilo svega, idolo, poklonstva, vračarstva, kletvi, da vam sad ne objašnjavam, u svakom slučaju nisu imali Krista. I dok sam se molio, znači nisu bile bili ovako ispred mene, mi ćemo se moliti zadnji dana, znači ja molim, vi ponavljate, ali ako ja molim, a vi to što ponavljate nemate u srcu, ništa neće dogoditi, znači ja vam pomažem da izgovorite što vam je već u srcu, ako u to ne vjerujete, ne događa se. Jer ne piše pismo da će vam se molitvo oslišiti, jer Lorenz govori, nego ako vjerujete. Ako u srcu vjerujete i ustima ispovjedate, to ćemo raditi kad dođemo sad do vjere. Samo vjera neće raditi, ona mora biti puštena slanca. Ona se pušta tak da ispovjedate vjeru pred svima. Jel' tako? Zato Krist traži javnu ispovjed. Zato ako ga zanječeš pred ljudima, onda ćeš, on tebe neće zanjekat, ali se odvajaš od pritoka milosti, ne možeš primiti milost. Omateju deset i trideset moraš ga ispovjediti znači vjeru moraš iz, izgovoriti moraš reći zato ja stalno nešto ponavljam na glas usklađen sa svetim pismom i to je ispovjed vjere Hebrejma četiri četrnaest kažu držite se čvrsto ispovjedi vaše vjere a grčka riječ ispovijest znači recite ono što piše de, u svetom pismu Prema tome, dok smo molili, ja sam molio, nisu pojav, ponavljali Njegova žena koja je sjedila ispred mene, odjedan put počela Vidio ja da se ona ukočila, to se vidi, razne reakcije se vide, to ste već vidili vi ovdje I sad, onda se ona ukočila i u jednom momentu je počela plakat I to se već vidilo, ti nastavljaš molit, ne Da bi ona u jednom momentu se zatrčala i počela me grliti što sam ja normalno prihvatio. Nećeš odbiti čovjeka kad te hoće grliti, jel tako? I to smo tako jedno vrijeme se grli. Onas je vratila, mi smo dovršili molitu, ja sam se pomolio za njega na kraju posebno i tu je priče bio kraj. Ona meni kasnije rekla što je bilo. Dok sam ja molio, odjedanput se počelo pojavljati svjetlo iza mene, ja sam nestao u svjetlo i pojavio se Isus, tu je ona počela plakati. I onda njoj u srcu bilo, ona je htjela doći za grlit, ali je bilo strah, tu se ukočila. I onda je čula glas, tuga ga je čula, ne boj se dijete moje, dođi mene I onda se zaprčala i zagrila mene. E sad, ja vam moram reći da ja znam da je on tu sad. Zašto? Jer ja dolazim u njegovo ime i ja radim točno ono što piše. A pismo kaže, to je Mateo 18.20, da je on tamo gdje se skupe dvoje ili troje u njegovo ime. On je tu sasvim izvijezno. Ali ne mora i biti dvoje, troje oko mene, ja znam da je on u mene za početak. A time i oko mene, po svom duhu. No, zašto taj čovjek ipak Znači, prvi nalazi su njemu bili ok Nakon nešto vremena nisu bili Zašto, zašto unatoč tome što je kriz bio tu I blagoslovio molitvu U skladu sa njegovom voljom Prema svetom pismu, Zašto se i dalje nije dogodilo? Jer on ko ima rak pluća Nije prestao pušiti crveni malbora Ne možeš kršiti red I očekiva da on makne posjedice kršenja reda ga ti i dalje kršiš ja, Ovo je jasno jedno od tih kršenja reda je neoprostivost. Na isti način, ko što nećete ozdraviti od raka pluča, dopušite crveni alborom, nećete primiti sve blagoslove u Kristu Isusu ako gajete u srcu neoprostivost. Zašto? Jer na križu primamo oprost. Na križu primamo pomirenje. Na križu primamo vraćanje u obitelj. I ako mi nemamo srce koje to može primiti, onda nismo ni primili. A mi ne možemo primjeti oprost u neoprost. Jelimo jasna dinamika? Zato ćemo danas govoriti o tome najvjerojatnije. Zato je važno ne samo čuti poruku, nego i popratiti uvjete koje on stavio uz poruku. Je tako? To uvijek radi. Ali mi moramo vidjeti zašto to u našem slučaju još ne radi. I onda uradit ili doradit ili izradit ili proraditi kako god onaj pro, do, u je na nama a ovo u sebi uvijek radi znači evanđelje jest sila Božja na spasenje Izbavljenje, i je došla jedna žena Ja sam znao u srcu, ali nisam htio reći, ona je muslimanka Ja sam znao u srcu, odmah sam znao u srcu Odmah mi je došao glas Ona je došla, sva bolesna, sa užasnim gropom To bi mi rekla, ona jedva disala tu Ja sam znao da će to iš propoveda Ona je došla i za radosno reći da je išla Uvijek ide, ali će se vratiti, jer ona ne može to održati To ne može čovjek sam od sebe održati Kad odada i iz moje sfere, to će se vratiti jer ono što je to prizvalo I vuče na sebe se nije maklo To je samo bilo otjerano U mom prisustvu zbog sile riječi Ako hoćete Kad ja odem da to ostane Vi morate to što ja vama dajem Imat u sebe, A to je Krist Isus On kuca na vrata srca Da se nastani u srcu O tome je evanđelje O tome je da Bog koji je daleko Bude blizu da bude u vama Kao u svom hramu da živi u vama i dijeluje po vama Da vi znate ko što Ivan znao i svako djete Bože kaže Dječice, vi ste od Boga prva Ivanova 4.4 I nadvladali ste ih koga pa zle duhove i svoje kipicu koja nas napada I nadvladali ste ih, jer jači onaj koji je u vama Nego onaj koji je u svijetu Jači onaj koji je u vama Ili je jači ili nije jači Znači, mi nudimo novo rođenje, je tako? Novi život Promjenu stare prirode To je novorođenje, novo stvaranje Stara priroda je sklona sotonskim porivima Vrši volju tog Oca, nekrista I čini stvari koje su protivne Bogu I onda novo stvaranje znači promjenu tog stanja, je tako? I onda su ti novorođene I kaže pismo, to je prva Ivanova pet I da onda rođeni od Boga velikim slovima rođen ne čuva I zli ih ne dotiče Vi hoćete ili mi hoćemo da nas zli ne dotiče Jel' tako? Matej pet kaže Kad zao duh, ja ću vam dijeliti sad po putu isto Zašto sam izgubio moje isciljenje? Jer to se dogodi Nije da ne radi, nego vam se vrati ekipeca To nisu slučajne zgode bolest To ima i za sebe uzrok kad zao duh izađe iz čovjek, e, Recimo, čitali smo, bar tu piše vezano za skoliozu, eto to, bar smo tu vidjeli, ako drugo sumnjate, ima i drugi dokaza, ali recimo tu piše, u Luki 13, 11-16, 16. stih, znači, govori da je to sotonina sveza, ovdje kaže u 11. stihu da ona je imala duha bolesti. Isus je položio ruke na nju, otjerao duha bolesti, jel tako? Ali ja u svojoj praksi imam ljude, koji su bili iscijeljeni od skolioze, pod rukom nestane grba pod rukom. I onda im se vratila. Zamisli kad se pogrbljen tako i neko ti stavi ruku u ime Isusa Krista, Pomoli se ti se ispraviš. To ne možeš da se nešto ni dogodilo, da slučajno bilo, ali tako? I onda ti se nakon nešto vremena vrati, i onda kažeš ne, nije se ni dogodilo, kako to možeš reći? Ne, nego pismo kaže, što pismo kaže to su mustre. To su tipične situacije, običajne situacije Zakoni kraljestva Božeg Kojima smo podložni, kao riba zakonima plivanja u moru Ne može riba van mora Tako smo mi okruženi s tim zakonima Oni uvijek rade i on ih je dao u slici ili u zgode Da mi vidimo kako rade Prema tome kad kaže Ispočetka Matej 12.43.45 Kad zao duh izađe iz čovjeka Kad izađe? Pa izađe kad ga otjeraš Kako ga otjeraš? U ime Isusa krista pa piše da ga otiraš ime Isusa Hrista. On luta suhim i bezvodnim krajem i ne nalazi pokoja. I kaže sebi, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao, to je tijelo. I onda je nađe pometeno, uređeno, ali prazno. Ne smije bi prazna, o tome pričamo Mi pričamo o tome kako da ne bude prazna kuća Jer tamo će se nešto nastaviti, hoćeš, nećeš I nađe prazno I onda kaže, doveš ću još sedam gori duhova od sebe I onda se nastane tamo i bude Ovo je jako, jako ozbiljno I Stanje tog čovjeka gore kasnije nego prije zato nije uputno odmah trčat okolo, polagati ruke, molit ću, imam pošto ljudi, plakati kuka to vam je djelovanje iz tijela, nema ništa od toga, Isus tako nije reagirao kad, kad ga je otac onog dječaka koji ima epilepsiju od, od mladosti, to je Marko 9.22, ako možeš nešto učiniti kuka zapomaže, smiluj nam se. Isus je rekao, ja mogu, parafraziram da razumijete, nego meni je moguće, je li ti vjeruješ? Pustiti što ja li mogu, on može, uvijek može Nego je li ti vjeruješ, jer sve je moguće onome koji vjeruje Znači dostupno je to cijelo vrijeme, nego je li ti vjeruješ Jer kad god Isus propovjeda, a riječ je koda Isus propovjeda U njo je duh koji iscjeljuje, To smo već rekli Ivan 6.63 riječi koje vam govorim se duh i život On je imao posebno pomazanje dok je Isus propovjedao Bila je sila Gospodnja Da iscjeljujete Luka 5.17 Ona je tu cijelo vrijeme Zašto se nekome dogodi A nekome ne To vam je isto objašnjeno Tamo u Nazaretu Kad je išao propovjedat Nakon pustinje Pa je uzeo proroka Izaiju Pročitao što piše Rekao Duh Gospodnji To je Izaija 61.1 A on je to i to Luki 4.18 Duh Gospodnji na meni je Jer me pomaza da donesem radosnu vijest ubogima i cijelim srca slomljena, vratim slijepima vid, Slo, sužnjima najavim slobodu i pustim na slobodu potlačene i najavim milo, godinu milosti gospodnje. I onda se sio vratio svitak i rekao danas se ovo pismo ispunilo vašim očima i onda su oni počeli makati, je li ono Josipov sin, je li ono mi, naš? Kako on može biti to što govori i zbog toga nisu primile? Jer nisu povjerovali onome što on rekao za sebe da jest. Tako ni vi isto da se vratimo na početak, neće vam se ništa dogoditi ako ne budete vjerovali ovo što sam vam tu zapisali, ne ugradite to u sistem. Pa ćemo to pročitati za početak, is početka. Zato ja to govorim. To vam objašnjava kako iskoristiti ovo što piše optimalno, da u vašem životu da učinak kojeg je on obećao da će dati. Riječ Boža je nepropadljivo sjeme. Ona uvijek ima potencijal u sebi. Ne znam nakon koliko tisuća godina, može biti šest, pet, četiri, nemam pojma, su našli na faraonovim grudima pšenično sjeme. To je simbol života bilo u njihovo doba. I posadili su ga. I izašla je pšenica. To je to pražito kamut. Kad se uvjeti ispune, ono će dat sjeme Isto tako, ovo sjeme nije zgubilo na snazi, nije ostarilo To smo isto rekli prva Petrova 2, pogađe, stih 23, to je sjeme nepropadljivo 25. stih A to sjeme je ova riječ koju vam govorimo Znači, sve, zato sam prvi dan cijeli ostavio Šteta što ste propustili, ako ste potrebite Cijeli dan ostavio samo za sjeme Da se razumije princip Božanske riječi i da razumije čovjek da je on uvijek jedini kriva komu ne ide, on jedini, nikad naš dragi tatica, nikad Kristova žrtva, ona je savršeno potpuno kompletirana, to je sadržano u grčkoj riječi tetelestai koje Isus je Isus izgovorio na križu, to je preminitije nego dovršeno, je potpuno savršeno kompletirano djelo. Znači isključeno je da je na njegovoj strani greška, da sjeme ne radi, da riječ nije učinkovita, uvijek je na nama. Prema tome, ako smo potrebiti ili u manjku ili u nekoj bilo kakvoj oskudici na bilo koji način u bilo kakvoj mjeri, greška je na nama i mi moramo uložiti napor da to promijenimo. Zato on objavljuje riječ i zato idu ljudi koji to propovijedaju i objašnjavaju da bi se to promijenilo hoćemo onda ponoviti to zbog ovi koji nisu bile A i zbog koji su bile, zbog njihove dobrobiti Jer kaže Pavle, to su Filipljani 3.1 Meni nije teško ponavljam, meni vam je super Što ja više ponavljam, mene više absorbiraju Meni bude žao Ja, recimo, radim knjižicu Prvo moram prevesti objave Onda ja to moram, ne moram, nego Onda ja to čitam, recimo, dva tjedna svaki dan, tri sata To pročitam, jedno petnest puta Da vi znate što se meni događa, ako je to riječ Boža Kad to mene počne probijati to vam, a, zamisli da je to stvarno to što ja kažem da je, znači recimo, recimo, to bi vam se dojeli ako ovo čitati na pravi, na pravi način, ali recimo da je to to, i sad zamisli da ti to na taj način absorbiraš kroz molitve u koje ja uđem i u svrhu zbog koje ja to prevodim, kad to tebe počne probijat, jel ono ste sigurno imali one, one, one kako se to zove, one trodimenzionalne slike, onda ti nju gledaš ne vidi se ništa i onda onako zuriš u nju i onda ne stanete iskoči slika iz nje. Znate te, te, kako se, to su trodimenzionalne, kako se to zove? E to, odjedanput ti se pojave strukture, put takva milost, takva radost, takva jasnoća, takva ljubav zato meni bude žao, ja sam u tolikom blagoslovu, zato što služim u ljubavi, bude mi žao što ljudi dobiju pet posto ako toga. Žao mi bude, ne zbog mene. Žao mi bude ljudi. Zato ja toliko trošim vremena i nije vrijeme bačen uzalud objašnjavati iznova istu stvar vezano za primanje božanske riječi. Ako je božanska riječ, onda je dinamit u njoj vrlina to neki zovu, neki sila. To je ono što je izlazilo iz Isusa i ozdravljalo sve. To je taj dinamit. To je i dalje u riječi, dunamos na grčki. Dinamit. Jel me pratite? To recimo tamo kaže, to je Luka 6,19. Ali to izlazi iz njega non stop. To nije izgubilo silu. Ako mi to absorbiramo na pravi način, a ja sam si dao truda uz puno molitve i poslušao ljude koji imaju više iskustva na terenu od mene, Naučio iz njihovog iskustva Ako si pametan učiš od svih Ja sam danas reo jednog čovjeka na cesti Koji je više manji krivo priča. Ali ja mu se nisam u duhu smio Nakon što sam se pomolio za njegovo spasenje Ja sam stavio antene u duhu lako, Jer ja znam da on govori kroz svako stvorenje I on je imao poruku za, za mene od Boga Ima je poruku za mene A da sam ja samo slušao ono što on govorio bez veze I da sam mu se podsmijehivao u duhu Ništa ne bi primio Ali ja sam znao da on ima poruku za mene a sad možeš misliti u Božjoj riječi koja je to poruka Kad možeš primiti poruku od svakog čovjeka na cesti Ako si pametan Moramo biti dobro tlo ne one tri vrste tla Koje ništa ne primaju Jer ako ste dobro popratili sijača Sjeme radi Ali ovisi o vrste tla Da li će i u vašem životu dati plod Prema tome Broj 1 Bog nikad ne laže Tako piše Titu jedan dva Bog nikad ne laže Znači ja ću vam opet neke stvari čitati Ili naglašavat I vi bi trebale Zbog optimalnog rezultata razumjeti da je to istina To je sljedeća riječ Ivan 17, 17 Tvoja riječ je istina To Isus govori Tvoja riječ je istina. Bog je vjeran i ispuni svako svoje obećanje, to je tri Hebreja deset i Bog je vjeran i ispuni svako svoje obećanje prema tome ako je rekao da oni koji vjeruju u njega ispovjeda u njegovo ime primaju spasenje izbavljenje oslobođenje onda to jest od čega? Od svega što je vezano za sile tame Od princa tame On nas je izbavio Iz vlasti tame Hoće reći da postoji vlast tame I da nam treba izbavljenje I premio U kraljevstvo sina Ljubavi svoje Biće da je tamo svijetla Po kojem govorio Kristo, Znači, Bog nas je izbavio naši vam pročitat, objasnit Ko nas je spasio Jer tu je puno ljudi brka pa su razne sulude doktrine na snazi zbog nerazumivanja temeljnih pitanja. Znači Bog nas je izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo sina ljubavi svoje, po kome, sad govori Kristo, imamo otkupljenje, znači plaćeni smo, mi smo otplaćeni. Ako je mene netko otplatio iz jednog gospodara i time sam prešao kod drugog Ovaj više nema vlasti Nadamno ja više nisam u njegovoj firmi To znači otkupljenje To znači da smo mi plaćeni I da više ne pripadamo sebi Nego Hristu 1 Korinčanima 6, 19 i 20 Kaže da mi više ne pripadamo sebi Da smo otplaćeni Da stoga trebamo proslaviti Toga koji nas je otkuplio Po kome imamo otkupljenje Krvlju njegovom Od ono koji je bio naš stari gospodar Od princa tame Zajedno sa svim neugodnim stvarima Vezano za tamo Otpuštenje grijeha Hoće reći Nulica Nova stranica Novi život Nova prilika Sve novo U Kristu Isusu I zato kaže Tko je u Kristu Isusu Novo je Božje stvaranje I otud novi stvor Ili novo stvorenje Staro u minu Novo nasta To je spojeno Efežanima 2.10 Drugim korinčanima 5.17 I Broj četiri brojevi 23 19 on nije kao čovjek pa da bi rekao pa onda porekao rekao bi pa bi se pokajao onako znaš dok je bilo onako veselje on bi rekao u entuzijazmu ono bi se kasnije počeo računat a možda znaš nisam trebao reći da ću dati toliko pa možda znaš a kaj će s ovim on tak ne razmišlja što sam rekao rekao sam što sam rekao, rekao sam Ezekiel 12, 25, 28 Sve će se dogoditi, ne nešto Sve će se dogoditi Mislim, ako te ovo postane stvarnost Zbilja Ako ti to stvarno znači to što piše Kad ti sjedneš pred njega I čuješ da ti nešto govori To ti onda to Nema greške Zamisli da ti Isus dođe pokuca na vrata I onda ti onako nasmije On kaže, e slušaj me i onda kaže neko obećanje, ti bi prvo i što vas sve susjede, svu rodbinu, svi vam bi rekao na Facebooku, na internetu, ti bi to pričali na, na sva zvona. A ovdje ti ima cijelu knjigu za teba, tebe to ne znači nešto. Jel vidite kako su ljudi bedasti. Što to vama govori? To meni govori da ovo njima ništa ne znači, da oni ne znaju da je to Bog izrekao njima, da oni ne znaju da je to istina, da oni ne vjeruju da oni on vjer, vjeran ispuni svako sve obećanje, da oni misle da je to riječ koju drugog čovjeka da kaže pa porekne, da oni ne znaju da što on rekao da će se sve is... Ispunit, da oni ne znaju da je on još za Mojsija, za starog zajta, Za neposlušnih židova, koji su bili sluge Bože Izrael je bio sluga Ispunio svako svoje obećanje, To je šesto, prvim kraljevima 8.56 Svako svoje objećanje je ispunio još za Izraela A kamo li ne nama u Kristu Isusu Velikom svećeniku Jamcu cijelog novog saveza zavjeta po Hebrajima 7, 22 Po boljim obećanjima, po Hebrajima 8.6 Gdje svako Božje obećanje, da, da I naš amen, ako nema amena ništa Amen znači u srcu Da, istina je može, i to se ženi to dogodila To vam radi Ja znam da radi, jer se meni događa Znači, meni niko ne može reći da ne radi, jer ja znam da radi em piše, se meni događa, jem se oko mene događa Kad to što piše, ja se u ili drugima prenesem Jel' tako ili nije tako Znači radi, sto posto radi To su drugi korinčani, 1. poglede, stikove 19, se Svako Božje obećanje u Novom Zavetu je da, da, za nas Za nas je da, ne, ne, ne, možda ne, ako ne, jednog dana, da I naš amen Bogu na slavu, jel' tako i onda ako s tim uđemo ovo što piše, mi onda to razumijemo ozbiljno, očekujemo Ja ću vam od sutra početi govoriti, ako zabravim, sjetite, reko si da ćeš danas početi govoriti Da očekujete zadnjeg dana, da očekujete to što vam treba Očekujte da će On ispuni svoju riječ Očekujte Govorite si, ko što je govorila žena koja je bolovala tamo od onih onog krvarenja, 12 godina, peto pogled Marka, stih 28, ona je sebi ponavljala, tamo piše, govorila ali grčki izvornik, kaže, ponavljala si je, samo da ga dotaknem, kad ga dotaknem, to je to, čim ga dotaknem, to je to, ja sam iscijeljena, i kad ga je dotakva, to se dogodilo, Isus je rekao, ženo, tvoja te vjera, ozdravila, ide i budi slobodna od svoje bolesti, pošaste, pokore, kako god prevode daju. Tvoja vjera, vjera u što? Da, kad ga dotaknem, da ću primit, tako vi morate doći na brian, i ja kad, kad, on kaže Amen, to je to, ja idem van odavde u pobjed, jer pismo kaže, koje ne laže sto je moje. I onda se dogodi. Kako ćeš znati da je to u srcu, a ne u glavi. Kako znaš, ako nekog voliš, mu rekao, volim te, iz srca, ili iz, iz, iz ljevog džepa Ja znam, ne znam za vas, ja znam, kad nekome kažem Volim da mi je to na srcu Jel tako? Može se znati ili iz srca ili iz glave E tako isto i tu Dok je u glave ništa neće dogoditi Kad je u srcu dogodit će se Ali ima način kak će doći iz glave u srce A to je da vi prebivate u toj stvarnosti Da vam ona postepeno iz glave dođe u srce I onda kad počnete djelovati srca Onda će se stvari početi događati i kao posljedica ovih sedam istina koje smo sad rekli, imate tih sedam praktičnih uputa kako znači se odnosi prema tome što piše. Broj jedan Sveto pismo je Bog otac govori meni osobno sad, sad meni govori. Krist je umro zbog mene. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu, ja ne znam za druge, ja mogu reza za sebe, ja jesam. Krist je moja pravednost. To se piše u pismu Evo, baš smo mi danas pričali Nekima to čudno izgleda Meni je žao što nekima čudno izgleda Ali ja se usklađujem s onim što piše I držim se čvrsto ispovjedi moje vjere Prema tome ja ću stajati Oni će past, zašto? Zato što se ja držim njega, a on će stajati A oni se drže svoje pameti i Ljudi pa će past Je tako ili nije tako? Ako ti je kuća na stijene Onda će stajat, ako je kuća na pjesku Srušit će se Luka 6, 46-49 To objašnjava jasno i glasno Ako dođeš, čuješ samo I ne vršiš, srušit će ti se kuća Ako vršiš, ako ti je to istine to onda će ti se kuća na stijeni Izgraditi, kad dođu poplave, bujice, vjetrove Nevjere, tuča, grad, zemlje Tres, tsunami, stajaoće kuća Neki misle s obzirom da moja stoji Da ja nemam to, ne, ne, tamo piše da svaka Kuća ima poplave, nevolje Oluje, tsunami, je, tuče Ali ako je na stijeni stoji Stoji Kako stoji? Stoji da vršiš ono što piše Da se ponašaš kao da je to istina Prema tome Sve to pismo je Bog otac govori meni osobno sad Broj dva Bog moj dragi otac jest Ono što kaže u svojoj riječi za sebe da jest Jest, jest, sto posto jest Ja jesam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da jesam Jesam Jesam Ili riječ laže On nas vuče za nos I možete s njom, recimo, ribu zamotati I bolje vam je čitat crven kapicu. Ima manje krvi, manje preljuba I ubojstava i ružni stvari Ako je to samo bajka, jel tako? Ja imam To jest on ima ono što u svojoj riječi kaže za sebe da ima Broj četiri ja imam ono što on u svoje riječi kaže da imam On kaže ovako Dao sam vam vlast Evo baš mi je on juče rekao i to je dobar stav Znači on se nada da će odavde izaći Tako da razumije kako to sprovoditi u praksu I to je pravilan stav Ja inzistiram da ljudi oko mene odma idu prakticirati Odmaj I onda ovi koji su to doslovno shvatili Njima se odma već i događa Znači evo ja znam Mi imamo, mi imamo krasnu ekipicu u kutini recimo Zajednicu malo krasno. Baš su kompaktni, rastu vjeri, puno ljubavi, onako super. To su bili takvi plahi ljudi, uglavnom su žene, mlade ili starije. Oni su bili toliko to, to, to, ti puhneš komaslačak, samo se rasprši po sobi. Samo onako da bi neko zatresao stolica, oni bi se počeo da da nije možda zemlje tresa. To se sad istjeruje zlodosi, to se sad polažu ruke, to se sad propovjeda, to, to baš ova jedna evo, najplahija od svih je na ovu drugu, ova cijeli život to se zove broksizam. Škripi, pucale, cakli na cijelu noć, muž ne može spavati koliko to je o kripi, to je jedan zlodu koji je nasljednju u obitelji jer je i sestra ima mlađa, isto ima onu gumenu udlagu, jer to ti uništi zube. Ova je položila ruku na nju u ime Isusa Krista otjerala zloduhe, zahvalila i ova više nema od tog trenutka. Sad vi meni recite da li je iza toga bio duh ili si ona možda umislila da je to imala Pismo kaže oni koji vjeruju polagati ruke na bolestni Oni će ozdravljati i stirivat će zlodoh u moje ime to je Marko 16, 17, 18 Tu možete svi inače pismo laže Znači, ja imam ono što Sveto pismo kaže da ima na Luka 10, 19 Kaže da imam vlast nad svim silama tame a Luka 9.1 kaže I na svim zlodosima I da iscijeljujem bolesti To važi za svakog učenika A pismo kaže kako se postaje učenikom Tako da se ustraje u Kristovu nauku Ne u bilo kojem nauku U Kristovu nauku Onda postaneš učenik I onda upoznaš istinu I istina te oslobodi Od čega? Od svega Ako vas sin oslobodi To je Ivan 8.31.32.36 Iako vas Isus ili sin oslobodi Onda ćete biti doista slobodni Od čega? Od svega pa kako ću znati od svega? Pa što osjećaš da te sputava od toga? Onda ćete biti slobodni od svega. Znači ja imam ono što moj dragi otac u riječi kaže za mene, da imam je ta riječ je za mene, piše meni. On je pisao kroz apostole po svom duhu pismo meni. Evo meni piše to mi je Maja uvezla, piše ovdje ljubavno pismo mog oca, Boga oca možda se ja htio oca nebeskog, ali dođe na isto. Meni, meni, mene, Znam misli, ja sam bio stalno na putu, još kad sam bio mlađi Iro sam šah profesionalno, od 14. godine sam na putu To znači već 30 godina kak bi rekla moja mama, brzo se spakira I sad, znači, to znači da ste često imali cure u drugom gradu, je tako? To nam je logično, ne? I sad, to znači da vam je prije nije bilo toliko internetu, dolazilo bi vam pisma Ti to pismo čekaš, što je to? bi je poštar najbolji prijatelj. Kad ti to pismo dobiješ pa tebi svako slovo, onako, leptirići izlazi iz njega Ti to čitaš sto puta do drugog pisma Mislim, ako ste bili zaljubjeni, znate da u istim, ako ne, žal mi je zbog vas E, e a sad zamisliti da ti Bog, o tvoj jedini stvoritelj Istinska ljubav, napiše pisma, tebi je to koda se primio, ne znam što Kako ćeš ima rezultate? nikaka? Je tako? Ja mogu... On može učiniti šest, ono što je u svom ono što za sebe kaže u svoj riječi, da može učiniti On može učiniti On može On može e, On može Juda 25 stih On vas može sačuvati od pada Može Može I ja mogu učiniti ono što moj dragi otac u svoje riječi kaže za mene da mogu učiniti E sad, ako s ovim idemo čitati pismo Onda to nekako ima drugi smisl Onda će biti učinak Ja bih htio da bude što veći učinak Zato ponavljam ove neke tehničke stvari Da bi što bolje primili Jel me pratite? Pa sam vam mislio nastaviti, propovjedati Ili naučavati, pa ćemo vidjeti kak hita o križu Pročitat ću par stvari vezano za križ Jer mi smo i dalje na križu Na križu se nešto važno dogodilo Bog Otac, vječni duh Stvoritelj je u Kristu Isusu Za sva svoja stvorenja Koja su se, se svojom greškom odmetnula od njega Napravio vječno otkupljenje I ponudio ruku pomirenja Nudi novi život I pismo donosi informaciju o tome I s obzirom da nam to daje novi život Da nas oslobađa svih grijeha Posljedica grijeha i kazne za grijeh i da nam daje jednu kvalitetu života za koju smo stvoreni Znači, božansku prirodu, zato se zove radosna vijest I to ne jednom čujem radosna vijest, nego stalno raste radost zbog te vijesti, jer je to stvarnost Jer je to stvarnost, i to ne da imamo malo, nego se to prelijeva Druga Petrova propogleda je drugi stih obilovali radošću i mirom Obilovali, to znači prelijevat se, izlaziti iz ušil Obilovale po spoznanju Ili po istinskom znanju O čemu? O Bogu ocu koji je ljubav I onome što je napravio u Kristu Isusu, gospodaru našemu Znači, mi možemo rastu obilju milosti I mira, ono što svi traže Kako? Ako imamo istinsku spoznaju Ja vam nastojim predati tu spoznaju Ja vam izpadnem svjetsko čuda u svijetu Zato što govorim da sam stalno dobre volje i da to raste što to vama govori o svijetu? Meni to govori da oni nisu stalno dobre i volje da to ne raste i to u takvoj mjeri da to njima nevjerojatno. Jer inače bi bilo normalno. Kad ja kažem da sam u bračnoj sreći, u savršenoj ljubavi, u miru, u radosti u nečemu fantastičnom, kad meni čovjek kaže ja to ne vjerujem, ja točno znam da on to nikad nije ni vidio ni čuo, a kamo li da on to uživa, je li to vama isto govori? sto posto inače bi rekao da da pa to je to, pa to radi jel tako pismo kaže da mi možemo obilovati da nam ništa ne bi trebalo nedostajat, da nam se čaša treba prelijevat, da trebamo biti uvijek radosni, ne ponekad, uvijek radosne, uvijek radosne, uvijek se radujte kaže Pavle Filipinima četiri 4, 4. Uvijek se radujte, ne nekad, uvijek se, pa onda još ponavlja uvijek se radujte u gospodo ne ponekad hoćemo pa čitati nešto iz tita tri tri pa nadalje znači ja vam moram reći ovo važi za mene Sretan li onaj koji shvati da mu treba milost Božja u Kristu Isusu Da je griješnik, da je otpoj od Boga Da nosi u sebi kod koji ne valja, koji će mu štetovati ako uđu u duhovno kraljestvo bez da ga promijeni Sretan li onaj, moje nastojanje da to svi razumiju ja osobno, ja osobno sam bio takav, znači ovo se mene tiče Ja kad bi vam pričao kakav sam bio uh, vjerojatno bi vam pokvario večeru ali ako radi u mom slučaju, ja sam bio ekstremno lud, onda znači da radi u slučaju oni koji su manje ludi, je tako? Bilo bi nelogično reći da radi u velikom slučaju, ne radi u malom slučaju, je tako? Prema tome, jer i mi, čitam Tita 3.3, jer i mi smo nekoć bili, Pavle kaže, bezumni, neposlušni, lutalice, robovi raznim požudama i nasladama, živjeli u zloči i zavisti, bili odurni i mrzili jedni druge. To vam je otprilike slika prirodnog čovjeka Ako mislite da nije to prava slika, stanite mu na žulj Ili stavite ga pod pritisak Ili uzmite mu ono što najviše voli pa ćete vidjeti što je u čovjeku Ali Gledamo u križ I dalje smo na križu I dalje smo na ponudi Koja je uručena svima na križu Ali Kad Se pojavi dobrota I čovjekoljublje Boga Naglasak na Boga ja ću vam sad objasniti da vas Isus nije spasio. Isus nije spasitelj. Ime Mu govori da on nije spasitelj. Ime Isus ili iešao u jah, znači Bog otac ili Jahv ili Jehova, nas je išao spasiti. Bog nas je spasio. Ja ću vam to sada pokazati po pismu koji sve drugo, ali broj jedan, pazite što govore. Ali kad se pojavila dobrotaj čovjeko čovjekoljublje čovjeko Boga, spasitelja našega Boga. On nas spasi ne zbog pravednih dijela što bismo ih učinili mi ili nekim našim naporima, nego zbog svog milosrđa. Kupelju ponovnog rođenja Hoće reći da se nudi novo rođenje Što to znači najpraktičnije? To znači po Ivanu 3. poglede stihovi 3 i 5 Ako ne, se ne rodite na novo Ako ostane stara priroda Bez ovog zahvata koji je ponuđena križu Onda to znači da s tom prirodom Ne možete ući u kraljevstvo nebesko Gdje ulaze oni koji su božanske prirode O tome govori Znači, kupelju ponovnog rođenja i obnove koju učini Duh Sveti Koga obilno izli na nas po spasitelju našemu Isusu Kristu. Znači Da opravdani njegovo milosti Budemo ponadi baštinici života vječnoga Opet život, mi smo potrošili cijeli dan naš život i vječni Znači, nudi se promjena iz stanja duhovne smrti U stanje života vječnog i to je moguće samo na jedan način Nema drugog načina Dijela 4.12 kaže da nema drugog načina A taj način je da mi čujemo poruku evanđelja razumijem, Razumijemo istinito te poruke, primajući u srce i prihvatimo to u naše srce, u vjeri, jer nećemo to vidjeti i osjetiti dok to ne prihvatimo I na taj način, po duhu svetome primimo novi život, oslobođenje, litiga novorođenje Drugog načina nema Nema drugog načina za promijenitu prirodu, to je božanski čin To se ne može našim djelima napraviti, to je božanski čin Efežanima 2.10, mi smo božansko dijelo Jedan prevod kaže božansko umjetničko dijelo, masterpiece on nas on, on je zahvat napravio Kad smo mu mi to dozvolili I zbog tog njegovog zahvata Smo mi prema drugim korinčanima 5.17 Nova stvorenja I staro u Znači ovaj grijeh i priroda griješna Nestane i daje se novi život I duh Boži se nastanjuju nama I počinje život unutar Božje obitelje Vjerodostovan je ta riječ I hoću da to stalno tvrdiš Kaže Pavle Tito. Sad ću vam pročitati još jedno, pa ću se vratiti nešto na ovdje. Efežanima, drugo poglavlje, stikovi jedan do deset Isto govori, isto govori, kaže ovako, vi govori ovako, znači to je pisano svetima koji vjeruju u Kresta Isusa. Znači svime je pisano, a to što su ti neki bili u Efezu koji ima pisao, to nema veze, to važi za sve, inače ne bi bilo za crkvu. Znači vi ste bili mrtvi, ja jesam. Ne znaš da sam, ja, ja vam moram reći, meni vam je išlo i svjetovna. Znači po nekim svjetovnim standardima ja sam imao ono što svi ljudi traže. Moja možda prednost bila što se ja to postiga pa, ne znaš, pa znaš da to nije u tome. Znaš. Znaš ovo već vila iznad grada Sa bazenima Sa puno cura Sa svim opijatima Putovanja Znate ove što svi traže Sva obleka skupa I to tako Znači ja znam da to nije u tame Ali ja dok sam bio u Ja sam mislim to top Jer to svi traže svjetovni ljudi A ja drugo ne znaju Ja nisam osjećaj da sam mrtav Ja sam mislim da sam ja super Ne znaš da si mrtav Dok ne primiš život Onda znaš razliku Razlika je doslovno koje između života i smrti ili smrti i života Razlika je doslovno koje između tame i svjetla Nije mala razlika, velika, ogromna Ali ti misliš da si super Znači ovo govori mene Ja se molim da ovo vi razumijete osobno Vi ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha U kojima ste neko živjeli prema eonu ovog svijeta Prema gospodaru zračnog područja Govori sad o to satoni koji vlada u takvim ljudima Duhu koji je sada na dijelu u neposlušnjima Bog volji je riječe, to su neposlužne. Među njima smo nekoć i mi sve. Naglasak na sve, to valjda uključuje i mene živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve svog tijela i svog zlog mišljenja i bili po naravi djeca srčbe kao i drugi, svi, rekli smo jučer, znači pismo kaže rinjanima treći poglavlja stihovi deveteset ne nema pravedna niti jednoga sav svijet je pod grijehom dodatno još ima dvadeset tri stih svi su pod grijehom pismo zatvara sve pod grijeh pogalačanima tri i svi su kratki za milos božu sve to uključuje i mene Ale Bog, Opet Bog, Ale Bog, Naš Otac Bog. Je pun milosrđa, opet milosrđe Ja sam vam objasnil, ako niste do sada što je milosrđe isto ljubav Ali ljubav nije ljubav između ravnopravnih, nego prema onome koji ubijede Od mizerija i kordija, kordija srce, mizerija, bjeda Ljubav prema onome koji ubijede, to je milosrđe I iz takve ljubavi on je reagirao i dao nam je nešto što sami u tom stanju ne bi mogli napraviti ili primit A to je dar spasenja, izbavljenja i to je milost Milost je kad dobije što nisi zaslužio Iza toga stoji milosrđa Ali Bog koji je pun milosrđa Nas koji smo bili mrtvi Zbog grijeha I svoje velike ljubave Ljubav, to smo juče. mi idemo k ljubave Da razumijemo ljubav Božju Jer mi smo djeca te ljubave I kad primimo ljubav Božju po Rimljanima 5.5 Tako što primimo oprost Novu prirodu, božansku Spasenje, mi trebamo biti očitovanja Primjere Odrazi te božanske ljubavi koja je pokazana u krstu Isusa. Tamo idemo. El me pratite zašto ovo naglašavam? Jer pismo kaže Prva Ivanova 3 14. Mi znamo da smo prešli smrti u život. Kako? Jer imamo novu frizuru. A? Ne, ne, jer ljubimo, braću Kako? Onako kako i prije nismo ljubili. Evo ja on to, ja vam neću stvarno pričati detalje, ali ja vam moram reći ja znam za sebe. Da, ranije kad sam, pod navodnike, ljubio ljude, da je to bilo 10% istinske ljubavi Ako, a sve drugo je bila sebična ljubav Ali ja sam si jako dao truda da to na van izgleda super nesebična ljubav I to vam je prirodni čovjek, on ne može biti drugačije zašto? Jer u njemu su dvije ljubavi, ljubav prema sebe I ljubav prema svijetu I on koristi svoju inteligenciju, koja je hitra Koristi da bi on drugima objasnio kak je super I kak su mu svi motivi plemeniti jer Zna da drugi na drugi način neće ništa dobiti Ale Bog koji je pun miloseđa nas Koji smo bili mrtvi zbog grijeha I svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio Zajedno s Kristom Ko nas je oživio Bog Zajedno s Kristom On je prvorođeni od mrtvih Jer On je umroo našom smrću Krist je umroo umro našom smrću I On je prvi uskrišenj u novi život On je prvorođeni Iz mrtvih Prvi među istima I kad je On uskrišenj bio Mi smo bili uskrišeni Ili oživljeni Ista riječ Kakvi smo bili odživni, pa bez ovih grijeha oni su ostali u grobu Ko jednom umrije, umrije za grijeh, što jednom umrije, umrije Stoga smatrate sebe mrtvima grijeha, živima Bogu, Isusu Kristu. Kad je Krist bio uskrišen, ako smo mi po vjeri u Kristu Onda smo mi bili uskrišeni, o tome sad govori Nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha i svoje velike ljubavi Ljubavi Kakve ljubavi? Velike ljubavi kojom nas je ljubio, zajedno s Kristom oživi I sad pazi milošću ste spašeni Milošću To hoće reći, ne može se to zaraditi ne može se to naporima postići, ne može se to meditacijom postići, ne može se postići dubljenje na glave, sjedenje na čavlima, rezanjem raznih ekstremiteta, negovorenjem, ne znam kojim drugim molitvama, ne, to se na taj način ne može postići, to su trapenja tijela, to je dobro u nekoj mjeri na nekim mjestima, ali inače ne koristi puno. Kristom Isusom zajedno nas uskrisi, ko Bog otac i s njim zajedno postavi u nebesima. Sad meni kaže da li ti pričaš, što se ti se uzdižeš? Ja se ne uzdiže nego me on uzdiga, ja samo vama govorim disom. Pozivam vas da dođete i vi. Jer ovdje piše da se Lorinc uz, uz, uz, uzvisio s Isusom ili da ga je možda Bog uzvisio zajedno s Isusom. Jel tako piše? Je li tako piše? Prema tome, da li ja njećem njegovu milost Ako kažem da ne nije uzvisio? Ja mislim da da Je li tako? Ja mislim da ja trebam govori što piše Drža poziciju koju on kaže da ima Njemu na slavu Je li tako? U skladice s njime, Amos 3.3 Kako će dvoje hodat zajedno Ako se ne usklade? Što to znači u skladice? To znači reza Mislim da ma jedna noga ide ljevo jedna desno Teško da bi došli na seminar ili zamisle ne znam ono muži žena koji jedan misli ovako, jedan ovako, to ne bi im baš išlo u kući, jel tako? Kaže kuća koja je podijeljena u sebi će se raspast baš kao i kraljevstvo. Znači moramo se uskladiti s Kristom koji je riječ. Što to znači? To znači mislit, govorit i činit ono što piše. U svjesnosti da je to istina. Da li ovo piše u Svetom pismu ko je istina? Da li je ovo duh Boži gorio kroz, kroz apostole? Jest. Prema tome ako on ne laže, ako je njegova riječ istina, što to znači? To znači da je Lorenz, zajedno s Kristom, umro za grijeh, oživljen zajedno s Kristom, opravdan ili očišćen od grijeha, bez ljage, bez ikakvog tereta grijeha, krivnje grijeha, jer to je savršeno iskupljenje, izvršeno... Zamisli kakav bi to bio umjetnik, po čemu cijenite umjetnika? Pa po kvaliteti njegova djela, je tako? Kakav bi to Bog bio stvoritelj, kako bi mi to bilo umjetničko djelo, da smo mirako falši? On kaže ja ti to zbog sebe radim, ja zbog, zbog sebe. I za četrdeset tri to ćemo točno pročitati prekrasno on zbog sebe on briše naše grijehe zbog sebe jel ima neka majka koja hoće da mu je dijete da mu je dijete u školi da pada u škole naravno svaka jel tako nemaju draže kad dijete dođe doma sjedinica dvije to ja četrdeset tri dvadeset pet ja sam taj koji brišem tvoje prestupe radi sebe radi sebe i neću se više spominjati tvoji grijeha zašto bih se ja spominjao zašto bi ja slušao bedake koji je praznu priču kad se ne, skla, ne slaže sriječi, koja mi hoće staviti teret na leđa kojega vam mi on skinuo Kok ću se ja držati njega ili njih njeg? Jel tako ili nije tako? Je li tu piše ja zbog sebe brišem tvoje prestupe i neću se više spominjati. O tome priča. Je li to ja se nadimljam, jel ja to se sad dižem ili ja možda držim poziciju na koju me on stavio? Immo dalje. Znači zajedno smo s njim na, na, na Nebesima Da u vijekovima koji nadolaze Pokaže izvanredno veliko bogatstvo Svoje milosti Pazi sad Dobrotom prema nama I dalje govori o Bogu U Kristu Isusu Hoću vam ovdje razbit glupost, prisutnu u crkvi, koja se kasnije nadovezuje u totalno ludilo od tri božanske osobe, koje nit neko može razumjeti, niti ima ikakvog smisla, jer niko pametan ne može vrlo da postoje tri božanske osobe. Ako pogledate u imeniku što znači osoba, bit će vam jasno da ne mogu postati tri božanske osobe, jer to znači zasebni entitet, sa zasebnim svojstvama i karakteristikama. To bi značilo tri božanstva, to bi značilo tri vječnosti, tri beskonačnosti, jer me pratite. To bi značilo, znači da postoji sin od vječnosti Kako oni učili, ali on ne može postati od vječnosti Jer on bio stvoreno biće U kojem je bio Bog i kroz kojeg je vršio sva djela Jel me pratite? O tome se tu radi, to ću vam ja sad pokazati Tako da mi se locirate nakon križana jednog jedinog U kojem je Bog prisutan u svoj po U kojem je on Emanuel među vama Da više niste kopijani ljudi koji vide tri osobe moraju se razbiti Zamislite čovjeka koji vozi auto pijan, jer je e, neistina, u riječi Bože, predstavljena sa pijanstvom Zamislite čovjeka koji vozi, vidi tri ceste Sasvim izvjesno će se slupati Znači, Bog, Bog, jedan jedini, koji nadilazi pojam osobe Vječni duh, ljubavi, mudrosti i sile Je bio prisutan u jednom od svojih sinova Po njemu, koji se ponudio za svetu ulogu otkupljenja On je sišao na zemlju, utjelovio se i to je Kristi Isus I u Kristu Isusu je ovo napravio za nas I On nam je to omogućio Kristi Isus Sada ću vam ja pokazati po pisu Samo vam dajem da idemo pazi, pazi dalje Da u vjekovima koji nadolaze Pokaže izvanredno veliko bogatstvo svoje milosti Dobrotom prema nama u Kristu Isusu jer iz milosti ste spašeni vjerom, ne od sebe, dar je to Boži Tri dana ćemo pričati, kako se dar prima. Kad tebe neko zove i kaže, čekate dar pod borom Što ti moraš napraviti u odnosu na taj dar? Hvala lipa Koliko treba vremena, posta, molitve, sklekova, hodočašća, trapljenja Ne znam čega, poniznosti da bi primili dar? Koliko? Ne triba Ne triba Šesto pitanje Šesto pitanje Peto pitanje Kako primamo tu milost Do sad smo razađivali Pitanje broj 1 Da li Bog hoće iscijeljenja Što ćemo ih radijeliti na papiru Da li On može iscijeliti nas Zašto On to hoće Kako je On to napravio I sad onda ide To je sve na njegovoj strani I onda sad ide naš dio Naš dio kako mi to primamo vjerom To ćemo objašnjavati I onda broj šest Kad Odma kad povjerujemo, tko vjeruje ima, kad, odma, kad ste spašeni, nakon deset godina? Na kri, u Kristu je uručen dar, i kad mi primimo dar, kad je naš dar, i ono što je zapakirano, odma. Iz milosti ste spašeni vjerom, ne od sebe, dar je to Boži. Ne na osnovi svojih djela da se tko ne bi mogao hvaliti. Jer kaže pismo, tko se diči Kristom da se diči Da li ste vi mene čuli da sada sam se ja dičio sa Solom, ne Krist je moja pravednost I mudrost I posvećenje Krist Ali ako je On moja pravednost Onda sam ja pravednost Božja u Kristu Isusu I onda dok sam u Kristu Isusu Odijenutu Krista Isusa U njegovom tijelu Onda nemam ljagu grijeha na sebi Jel to tako ili nije tako? Jer to bi značilo da kristima S kojim sam ja postao jedno tijelo Jedan duh to daje pobjedničku vjeru da staneš pred silama tame, pred bolesnima i da kažeš u ime Isusa Krista, da znaš koji u tebi, da znaš koja su ti prava i povlastice, tojest poslastice i obaveze. Jer obaveza ti ako si u Kristu da pogledaš oko sebe jer ima potrebitih, a ne samo da gledaš u svoju špajzaru Obavizat, jer to je Kristova ljubav On je došao, tražišto je izgubljeno On nije morao sići, jer je njemu bilo zima U neposrednom Božem presustvu, Prožet Božanskom ljubavi snagom i svjetlom U savršenom blaženstvu Ne, on je sišao u septičku jamu iz ljubave On njemu nije ništa nedostalo na nebesima E Kaže pisma, ako je on tako nas ljubio E onda bi tako i mi trebali isto druge Pokušati ljubet na početku Bara, onda tome uzrast Jel tako? Evo tu sam izdvoja sad kad ste me već posjetili, hvala. Kaže ovako, kako se, znači on je digao neke za proroke, neke za apostole, neke za evanđeliste, neke za pastire, neke za učitelje. Zašto? Da se izgradi kristovo tijelo. Pazi, kako bi se Boži ljudi, to smo mi, Boži ljudi su so oni koji su u Kristu Isusu, primili su Krista Isusa, Boži, Božja su djeca, povjeri u Krista Isusa, usavršili i pripremili za službu izgradnje kristova tijela. Da svi postignemo jedinstvo u vjeri I u znanju o Božjem Sinu I odrastemo u zrele ljude I da postanemo poput Krista Poput koga? Da li mislite da bi on to napisao da mi to ne možemo postići? No, jer bi to značilo da je glup. Da postanemo poput Krista punini njegova savršenstva Pa ide dalje tako više nećemo biti djeca bacana, amo tamo Ja vam čitam Efežanje, četvrtu pogledu, stihovi 12 do, do 16 Tako više nećemo biti djeca bacana, amo tamo I neće nas zanosi vjetar svakog novog učenja Nećemo se povodi za svakakim ljudskim prevarama i obmanama Naglasak na ljudskim Na ljudskim Kad si u Hrstu, odmah znaš što je od čovjeka, što je od Boga Odmah, kako znaš, pa duh Boži iznutra počne vikat Počne, počne vrištat Zvone zvona onako Ono uzbona Vatrogasce Tako tak i bar mene <clears throat> Nećemo se povodi za svakakim ljudskim prevarama I obmanama koje lukavo vode na pogrešan put Umjesto toga govorićemo istinu Istinu Tva riječ je istina Govorićemo istinu Govorit ćemo istinu, Ivan osamnaest i trideset sedam ja sam došao svjedoče za istinu moj ovaj drugi prijevod kaže ja sam došao dokazati istinu a nije rekao ja sam došao svejednom svednom je, je istina ili neistina zamislite i govorit istinu s ljubavlje, pazi sad ovo i raste da budemo poput krista i učje smo čitali koja je to ljubav na koju smo mi pozvani I što je to u Kristu Isusu pokazano Mi smo na tu ljubav pozvani Ako smo u tom božanskom redu Onda kaže pismo Ja, ja, gospod, bit ću vaš izcijelitelj Jer on tamo navodi, to je izlazak 15.26 Ako zdušno vršite moje zapovjede Obraćate pažnju na moje uredbe i propise Onda ja neću dopustiti da vas nađe ni na bolest koja je snaša Egipćane nego ću onda ja, gospod, biti bit vaši scjelitelj E sad, mi nemamo oni brdo propisa i uredbi Mi imamo novu zapovjed Novu zapovjed A nova zapovjed je Isti je princip Samo mi imamo lakši put, razumljivi put Nova zapovjed, ljubite jedni druge Kao što sam ja vas ljubio to vam je jednostavan način isciljenja cijelokupne sfere Jednom kad primite Duha Božega po vjeri Krista Isusa i oslobođenje Jer nećete moći živjeti po ljubavi Božoj dok ste svezane Jer ovaj koji svezuje vas drži da ne možete živjeti tu ljubav Ali jednom kad primite oslobođenje Duha Božega i snagu Onda možete postati dostojna djeca Božja po Ivanu 1.12 Imate snagu ljubiti ovako i postati sve više i više nalik Kristu Isusu To kaže ovako I raste da budemo poput Krista u svakom pogledu U koliko pogleda? U svakom pogledu Ako mi to ne možemo, onda ovo laže Onda ja ne mogu biti ono što pismo kaže da mogu biti Moramo uzeti pravu mustru Krist je glava i o njemu ovisi cijelo tijelo, govori o crkvi Povezano tetivama Koje opskrbljuju Svaki pojedini dio Prema potrebe Tako cijelo tijelo raste I izgrađuje se U ljubave Opet U ljubave Znači mi smo spašeni Po milosti Dar je to Boži Spašeni smo tako Da primimo to vjerom Da se netko ne bi mogao Hvaliti sobom Nego njime Njime Njegova smo Naime stvorenja To sad kaže To je mrvicu nije kvalitetan prijevod Jer njegova smo stvorenja Hoće reći da nas je On stvorio Znači, ja ne bi da je naglasak To je pravilan prijevod na stvorenju Nego na tome da On vrši akciju Akcija je na strani njega I On radi savršeno stvaranje U Kristu Isusu I kao posljedica toga Mi smo nova stvorenja Sa posljedicom da staro u i novo nasta To se na križu nudi Zajedno sa novim životom Kakvim novim životom? Pa novim životom u ljubavi Mene pitao je na, na televiziji Relja Slavin Relja me pitao A dobro prijatelja, o ček se ti to odrekao Onako, znaš kao ja, sad, ću, sad ću ja reći nešto što onda će ljude odbiti Znaš kao moraju. Ja sam se odrekao mržnje Zaveste Ispraznog zadovoljavanja osjetila Osvetoljubivost Mržnje Svega lošeg u ovom svijetu, a prihvatio sam sve ono dobro, božansko, u Kristu Isusu. I meniti je super. Od tog sam Pa To nije prelazak s iz, iz, iz magarca na kozu, nego sa magarca na konja vranca. I onda s vranca na bijelo konja sa krilima, koji, koji predstavlja božansko razumijevanje istine. To je simbolika Pegaza. Pasma, ja sam mislio pročitati, ja vam to imam izvađenje Svijetog pisma, da razumijete da je Bog, Otac koji je ljubav, bio u Kristu I da je On u Kristu, drugim Korinčanima, drugim korinčanima 5.19, Bog je bio u Kristu, ljubav I On nas je u Kristu jer je ljubav pomirio sa sobom neubrajući na naših opačina, zbog sebe, kaže Izaja 43.25, zbog sebe Pa ćemo ja pročitati, vi to možete zapisati, znači da pomirimo dvije stvari Jehovini svjedoci u nerazumijevanju se drže jehove i onda su oni nešto tu locirali i onda se drže toga i promašili su cijelu priču. Ta Jehova ili Jahve od glagola biti ili ja jesam nestvoreno postojanje iz kojega je sve poteklo. Stvoritelj, duh izvječnosti u vječnost o njemu pričamo, on je naš otac. On je u sebi ljubav, to mu je priroda. On je u sebi svjetlost mudrosti, kai sjaja iz vatre ljubavi, i ima silu da to sve skupa sprovodi u djelo. To je njegova trojedina priroda, nije tro nije osoba, nego ima trojedinost u sebe. I on je znači u Kristu došao kako je najavio u starom zavjetu da bi nas spasio, odkupio i prije od sebe. I sad njih buni to što se on naziva spasiteljem i jedinim Bogom i oni promašaju cijelu priču koju stari zalet najavljuju a to je da će Jehova sići u tijelu i to napravit. Jer Isus ovo ime znači Ješou Jah. Jah ve. Znači Jehova ili Bog otac nas je u Kristu spasio. To je dinamika. Ja ću vam sad pročitati te stihove da razumijete proces. Izaja <clears throat> 45 14 15. Sigurno je u tebi Bog nema drugoga, ništa nisu bogove. Doista Ti si Bog skriveni. Bog Izraelov spasitelj. Jer sam ja sad da nas On spasio u Kristu isus. Krist mu se samo ponudio da bi bio posuda kroz kuju On to može napraviti jer Bog u svoj prirodi nije mogao patiti, a grijeh je zahtijevao kajanje. On je morao uzeti tijelo nama naliko koji smo sagriješili da u tijelo Smrću, pobjedi onoga, koji je smrću, držao u robstvu u robstvu, one koji su bili u strahu smrti Po Hebrajima 2.14.15 Zato, grijeh je mora biti okajan A da bi bio kajan, on je morao trpet u tijelo Zato je uzeo tijelo I Kristus se ponudio za to Jedan od nepalih, jedan od Sinova Božih I Bog je bio u njemu, vječni duh Ljubav je bila u njemu To je taj spasitelj Znači ljubav je spasitelj To vam hoću reći I mi primamo ljubav Božju na križu I mi sa istom ljubavlju Božijom Sa istim pomazanjem kojeg ima Isus Krist Idemo dalje u svijet I odražavamo njegovu slavu među ljudima I činimo isto ono što je Isus činio To je poruka i ako date taj zavijet u srcu I ovo spoznate, on će vas obskrbit za to dijelo Jer fali radnika u vinogradu, žetva je velika, radnika je malo Njemu jako su mu potrebne ruke i noge i oči i usne u tijelu njegovo Njemu ne trebao invalidska kolica Koji ništa ne mogu napraviti Jer žetva je velika, radnika malo, je tako? Zato On šalje radnike u žetvu svoju I kaže, molite gospodara žetve Da pošalje radnike u žetvu svoju To je Matej 9.38 Znači, pričamo o Jahve, Otcu, Bogu On je spasitelj 45.14.15 Onda 21.22, isti Izalja Nisam li ja, Jahve Nema drugog Boga osim mene Nema drugog Boga pravednog i spasitelja Osim mene nema Osim mene nema Gledajte u mene Da se spasite svi krajevi zemlje Jer ja sam Bog i nema drugoga Imo dalje Izaja 43.11 Jer ja, ja, Jahve Ja sam Jahve Ili Jehova, pored mene nema Spasitelja nema Nema Koliko onda ima spasitelja? Hošeja 13.4 A ja, Jahve, sam Bog, tvoj drugog Boga, osim mene ne ljube osim mene nema spasitelja Izaja 44.6 Ovako govori Jahve kralj Izraelov i otkupitelj njegov Jahve na vojskama Ja sam prvi i ja sam posljednji, osim mene Boga nema Ovdje govori o od, otkupljenju Izaja 54.5 Ime mu je Jahve nad vojskama, tvoje otkupitelj Svetac Izrelov, Bog cijele zemlje će ga zvati s obzirom da ne razumiju dinamiku utjelovljenja i silaska Boga u Isusu Kristu I njegovo postanje jedno s ocem po Ivanu 10, 30 savršeno je no po Ivanu 17.21.23 Znači, žrtvom na križu se on potpuno stopio s njime do te mjere Da je postao njegovo lice i lik i obliče za vijeke Vjekovar je proslavio ljubav i ljubav je njega proslavila Oni i dalje gleda u nevidljivog Boga, kao židovi On više nije nevidljiv Nakon križa On je nakon križa Emanuel u svoj punine živi među nama Za stvorena bića da mogu komunicirati s njime direktno I gledat ga licem u lice u vječnosti Zbog njegovog i našeg blaženstva Zato piše u Kološanima 1.19 Da se svi dijelo Bogu u njemu Govori o Kristu Svu puninu smjestit Svu puninu Isto tako da je po Kološanima 2.9 U njemu prisutna sva punina božanstva tjelesna Tog istog koji oni gledaju tamo Znači, tata je bio u Americi na službenom putu Ali sad je doma Došao je sa službenog puta Sad je tu Sad komuniciramo s njime tu Tko vidi mene, vidi oca Ivan 14.8.9 Tko vidi mene, vidi ono koji posla Ivan 12.45 Zato u Izaji kad ga najavljuje dijete koje će se roditi Izaja 9.6 Daje pet imena ili karakteristika tog božanskog biđa A to je predivni savjetnik Bog silni o Isusu govori otac vječni knez mira zato kaže u Rimjanima 9.5 Pavle da je on Bog blagoslovljen u vijeke vjekova Zato Ivan kaže u 1. Ivanovoj 5.20 da je on Bog istiniti i život vječni Ili me pratite Jednom kad ovo razumijete, opće razumijevanje nerazumijevanje ovog Onda svi idole, sve pada u vodu Jer znaš tko je Bog istiniti i vječni I znaš po i pameti da obožavanje svoj klanjanje ide Bogu jednom jedinom Kako kaže prva zapovjed Marko 12:28 do 30 kaže: "Sluša Izraelac, Gospodin ili Gospod Bog je jedan, jedan, ne tri, jedan." Prema tome, stoga s obzirom na to kako slijedi time Ljubi Gospoda Boga A znaju svi da je to Isus Hrist Ako ništa drugo Jer su mu rekli Ti si gospodar A on kaže Jesam Dobro ste rekli Ivan 13.13 13, Jer ga je Toma nazva Gospod moj Bog moj U Ivanu 20.28 Stoga to gospoda Ljubi svom dušom Svim srcem Svim umom I svim silama Tijela svog I ja vam dajem sad U ime Isusa krista Obećanje Tko to vršio zdravići od svega Od svih duševnih I fizičkih bolesti Jednom kad primi spasenje Do tad ne može to slijediti. Jer ako se vratite u božanski red Onda će se stvari urediti Zato on kaže u, u izlasku 23, 25 i 26 Ako meni budete služili 2 četvrti stiha idolo poklonstvo Ako meni budete služili Bogu istintoj i vječno Ja ću blagoslovit vaš kruh i vašu vodu I maknut ću bolest iz vaše sredine Nema tu dodatne molitve i maknut ću bolest iz vaše sredine. Neće biti među vama niti jedne koja pobacuje, niti jedne nerotkinje i ispunit ću broj vaših dana. Vraćanje u red, to je ponuda na križu. U red božanske ljubavi, u odnosa Bogom Ocem, ovaj put vidljivim u Kristu Isusu među nama Emanuel, Bog s nama. Izaja 7.14 četrnaest evo da će vam Bog sam znak, djecica će roditi, začet, rodit će sina. Kako će se zvati sin? Tata na službenom putu A? Neće se zati Tata na službenom putu Zvaće se Bog među nama Idemo dalje, ovo su izbacili, uglavno iz Biblije Ovo je cijela rečenca, izbacili su cijelu rečencu Kaže ovako, Zaharija 14.9 Uglavno, nema drugog dijela rečenca u Biblijama U dan onaj, dan onaj je dolazak u dan onaj, uvijek u starom zavetu, u dan onaj, to je dan dolaska Kad se ispunjuje ono što je obećano Ili kad je ispunjuje se što je prorokovano Jahve će biti kralj nad Samo malo da vidimo gdje smo ja Jahve će biti kralj nad cijelom zemljom U dan onaj će biti jedan Jahve i njegovo ime jedno Vi vjerojatno ne znate temelje kršćanski crkava, svih crkava Katoličke, protestanske, ali tamo kaže ovako Znači, Bog Otac je gospod, Sin je gospod i sveti duh je gospod Znači, tri su gospoda Isto tako kaže, Bog, Otac je Bog, Sin je Bog i Svjeti Duh je Bog Ali premda su tri Boga i tri gospoda Znači, premda mi vjerujemo da su tri Mi izgovaramo da je jedan Hoće reći Da jedno vjeruju, drugo izgovaraju Znači, premda mi vjerujemo da su tri, jer to piše Mi govorimo da je jedan I vi se popričate s ljudima na terenu, točno tako misle govore da je jedan bez pamete, a misle na tri i kad ih pitate da objasne, padu u jednu, jednu vrstu tupila jer to nitko pameta ne može objasniti. Ja vas pokušavam riješiti najveće gluposti u kršćanstvu, a to je da spoznate da je Bog jedan i da on u Kristu Isusu među nama u i da prva zapovjed kaže da njega trebate ljubi svom dušom, svim srcem, svom pametću, svim silama tijela, svog to on prilike sve drugo baca u vodu i ako to budete radili onda će vam sve rast rastom božim, jer se držite krsta Isusa, koji je glava, od koga celo telo sponama i tetivama prima sve što mu je potrebno. I onda rastete rastom božim, zašto jer ste spojeni na sam Izvor. Em napratite desmo. Da vam pročitam sada iskološen na prvo poglavlje stihove 15 do 19. Morate čita svjeto pisma koje ćete se riješiti, nauka koje samo sprečavaju da, da dođete do savršenstva, do punine, do blagoslova u Kristu Isusu. Pazi što govori o Kristu Isusu. Tu piše, ovo kad vam piše pod naslov, to vam nije u svjetom pismu, to su ljudi napisali. Tu piše gledajući krista vidimo Boga. Pazi, Isus je savršeni, živi odraz nevidljivog Boga. Hoće reći da je Bog nevidljiv, ali da ga u Kristu vidimo. Pa ako se obraćaš Bogu, di ćeš mu se obraćati? Ako je negdje on u svoj punini prisutan, tjelesno dičeš. Ako ti je dečko ili muš kojega voliš prisutan u jednoj sobi tjelesno u svoj punini hoćeš ti onda spavati u špajzi bez njega i onda mu pisati SMS porukice. Ne, ja ću spavati, mislim s sljubljenom Blizu Isus je savršen i živ i odraz nevidljivog Boga On je bio prije svega i vladar je na svim stvorenim Sve na nebu i na zemlji stvorene njegovom snagom vidljivo i nevidljivo Silnici i gospodare, vladari i vlasti Sve je stvoreno po njemu i za njega Jer sinovi Boži, bogove, malom, Oni imaju moć stvara svjetove Oni su djeluju u Božjem planu i skupljenja Oni se ponašaju, djeluju, osjećaju kao bogovi I to je sudbina svih nas mi smo svi pozvani da budemo kao Bog u svemu, ali nikad stvoritelji. Uvijek oni koji primaju, uživaju božanski život, ali nisu izvor izvornjega. Zato Psalam 82:6 kaže, oni su ga htjeli kamenovati zbog toga jer je oca naziv Boga nazivao A ja vam kažem, niste svi bogovi sinovi svevišnjega. O tome pričam. I sve nastavlja i nastavlja nastavlat po njemu. On je glava tijela crkve. Glava nema deset glava, tijelo ima jednu glava Ne sto glava Krist je početak svega kao i prvi koji je ustao iz mrtvih On je na svaki način prvi u svemu, On ovo mora postati vama Ne znam da li ste primijetili za ovih predavanja da o meni i početak i kraj I alfa i omega Jeste to primijetili? E to vam je kako pismo traži Obratite pažnju na poslanice Pro Prošetajte se s Pavlom u svakoj rečenici ja sam to već demonstrivao ovim analisti U svakoj rečenici se spominje Isus, ili o njemu, ili Krist, ili... Svaka rečenica Sve je o Kristu i za Hrista. Sve je zbog Njega U njemu je Bog uglavio, sve odlučio u njemu, sve na nebu i na zemlje Dok to ne razumijete, nikad nećete napredovati u kršćanskom životu To je u duhovnom životu kako treba Nikad nećete rast rastom um Božim, nikad jer kršite prvu zapovijed I sami sebe uskraćujete za spoje Sa božanstvom kroz kojeg to možete sve postići Jer tako kaže Tako kaže Od glave prema tijelu tetive I već to tamo spominje Žile da cijelo tijelo raste Rastom Božim Morao se drža glave Ja to stalno ponavljam On mene što, a, a što je rep Znači ne rejepa nego glave Rep su ljude Bilo mrtvi, bilo živi Držite se glave Utemeljeni i ukorijenjeni u Kristu, Kološanima 2.7 U vjere, kako ste ga primili, tako nastavite živjeti u njemu Obilujte zahvaljivanje, onda ćete rast, U čemu? U svemu, koliko, koliko god treba u svakoj prilice To nam je ponuđeno, to smo pozvani kao djeca Božja Jer je Bog odlučio u njemu nastane svu svoju puninu i kroz Krista Bog je pomirio sa sobom sve što postoji, bilo na zemlji ili na nebu, uspostavio je mir Kristovom krblju na križu. To vam se dogodilo na križu, to vam je kršćanski život, na to ste pozvani. Ako ovo imaš, možeš biti u svakoj zajednici, ako ovo ne maš, to ti ništa neće koristiti. Svejedno. Može vas vjenčati, evo to je dobar primet da budemo neutralni. Možete vjenčati bilo koji svećenik Možete vjenčati na bilo kojem oltaru Može biti prsten od bijelog ili od ovog pravog zlata, onog žutog Ali ako nema istinske ljubavi u srcu Dvoje ljudi koji su se na Božem oltaru posvetile U istinskoj ljubave i tražili blagoslov Ja vam moram reći oko na oko, sasvim izvjesno Nećete biti u bračnoj sreći Jel me pratite? To vam važi za sve drugo, to vam važi za sve drugo. To važi za sve drugo. On me isto pitao što je se uharistio. Moješ ti jes hostio, kruh, vino, dvopek Možeš se ti svaki dan ko tele tamo na, napajati, ono žvakat po cijelom, ništa se neće dogoditi. Niš se neće dogoditi ako nedostojno to jedeš Ako se ne ispituješ kad jedeš, zašto jedeš i što se tamo dogodilo Zato su mnogi među vama bolesni, zato Ne zato što je to Božja volja, ne, ne, ne ne. Kaže ovako, 1 Korinčani čitam 11, stih 23-30 Ja sam isteno primio od Pavle, govori od Gospoda ono što sam vam i predao I dalje smo na križu da razumijete što se događa tamo kad blagujete kruh i vino. Ne samo kruh, nego kruh i vino. Da me razumijete, ne samo kruh, nego kruh i vino. Jer jedno i drugo ima duboko značenje. Gospod Isus, one noći u kojoj bijaše izdan, uze kruh. Evo vam je krasna situacija. Znači, svi ste čuli, znate da je negdje tamo u pismu zapisano da je i juda bio za stolom. Je li tako? I on isti kruh jeo, isti blagoslov je čuo. Ali mu je satana ušao u njega nakon tog zaloga, je tako? Je li tako? Zašto? Jer je nedostojno jeo, jer je jer imao krive motive u srcu Da li mu je kruhit i bino bilo na blagoslov? Sasvim izvjesno ne To vam je Luka, Ivan 13, 27 O Jude Kad je džava ušao u njega za stolom, gospodin ja znam ljude, drugi mi pričaju, da vi znate što meni drugi pričaj, ja bi mogao napisati antologiju drugog pričanja o vjernicima Koje ja gnju čujem Ja svima kažem, ljudi moji, kad bi ja bio toliko za tim stolom, gospodin, toliko pojao tog Krista, Pa ja bi, osim što bi izdjelao ko Krist, ja bi, sam, ja bi meni ništa drugo nego krest ne bi bilo ali To se ne vidi, ne čuje, ne osjeti, je tako? Jel' li vi imate osjećaj da vi hodate po svijetu da sve odražava Krista oko nas? Ja nemam. Znači mora biti da nije u tom materijalnom, nego u onom duhu koji očituje to što je u materijalnom, u tome kako mi gledamo i primamo. Pazi za dob. U onoj noći koje bijaš je izdan Uze kruh i molitvu zahvalnicu Razlomi kruh i reće Ovo je tijelo moje koje je za vas Ovo činite na moj spomen Ja kad to prelamam, kad to objašnjavam Onda ja to objašnjavam na jedan drugi način Jer kao što je on prelomio sebe na križu i umro Iz ljubavi za nas, da mi možemo živjeti Tako mi moramo prelomiti sebe za naše sebične želje za naše sebične motive i dat sebe za druge uz spomenina Isusa Krista i ovo vam je duhovno značenje treće zapovjedi Božje. Sjeti se da svet koješ dan Gospodin ili nikad ne moj zaboraviti ono što je Krist napravio za tebe, nikad, nikad, nikad ne moj zaboraviti, to znači sjeti se, uvijek imaju u svom srcu, nikad ne ispušta izočiju. E onda kaže dalje, ovo je tijelo moje koje za vas, ovo činite na moj spomen, isto tako uze kaleži pošto je večera pareće ovo je kalež novi savez u mojoj krvi. Ljudi ne žive dostojni krvi Kristove, on je proli krv za nešto, teško se ispatio za nešto. Kad ti ideš to blagovat, ti to trebaš navješćiva svojim životom jer kršćan ima samo dva motiva, gleda u križ, i u dolazak Kad god blagujete tijelo I pijete ovaj kalež Vina vješćujete smrt Dok ne dođe A samo što nije došao Dok ne dođe To je smisla toga <clears throat> Uistinu, kad god jedete taj kruh I pijete taj kalež Vješite smrt gospodinu Dok gospodine dođe Pazi sad ovo 27 stih Stoga tko god jede taj kruh Ili pije taj kalež Nedostojno Biće krivac tijela i krvi gospodnje I pazi sad ovo Neka svatko ispita sebe samoga Pa onda jede od to kruha I pije sto kaleža Jer tko jede i pije Ako ne razlučuje tijela To se na više načina može protumačiti Ali jedan način je što on misli da je kriz samo umro da ga očisti od grijeha A ne da je propatio da ga ozdravi od bolesti Pa onda jednu blagoslovi skoristi A drugi ne zato su među vama mnogi, ne neki Sad obratite pažnju za uzrok bolesti Zato su mnogi slabi Bolesni I mnogi su, pardon, umrli ili usnuli To vam dođe na isto Zašto? Zato što ih Bog Otac ne voli I On je to dao da oni ponizno trpe Da oni spoznaju toj Bolesti, njegov uzvišeni naum Ili možda zato što nedostojno pristupaju kristovoj žrtve Ne ispituju se i osudu svoju piju Što vi mislite da ovdje piše? Ja mislim da piše ovo drugo Zato su mnogi među vama slabe Bolesne i umiru Zato Zašto Pavle mnogi, idemo dalje na, na prvo poglavlje, na prvi korinčani deset poglavlje. Kaže on sad o starom zavjetu o Izraelu, da vam dam duhovno značenje da bi bolje razumjeli stari zavjet. Izrael u starom zavjetu predstavlja našeg duhovnog čovjeka i sve što se dogodilo u povijesti Izraela kad se razumije slovo Starog Zavjeta se događa u našoj duhovnoj povijesti od kad primimo Duha Svetoga ili počnemo živjeti po bošima. Prema tome, pustinja je doba iskušenja ono, Ista pustinja kad je kris primio duha ili pomazanje Onda ga je odveo u pustinju da ga đavo iskuša I to nas čeka cijeli zemljski život 40 dana ili 40 godina je cijelo vrijeme kušnji Jer brojevi u Svjetom pismu ne znači brojeve nego označaju duhovne stvarnosti Ovo je važno da bi ovo razumjeli. Sad Pavle kaže A to je bilo zapisano Što se dogodilo sa Izraelom Ne da se ispuni mjesto u Bibliji Da bi bilo više stranica Da bi se moglo bolje prodati Ne, ne, kaže ovako To se zbilo nama za primjer Da ne požudimo zala Kao što su ih oni požudjeli I onda nabraja četiri zla Zbog kojeg je 3 milijona židova umrlo u pustinji Bez da su vidili obećanu zemlju Kojini je Bog rekao, ja vam je dajem A vi osvojite Nitko od onih što su izašli iz, iz Egipta Nije ušao u obećanu zemlju Svi su umrli u pustinji Osim Kaleba i Jošue Niko Zašto su umrli I zašto toliko kršćana nazove neće će On sad nabraja, broj jedan Idolo poklonstvo Što vam je idolo poklonstvo? To vam je sve ono što nije klanjanje, obožavanje, štovanje jednog, jedinog Boga, istinitog i vječnog Zato Ivan završava svoju postanicu, 1. 21 stih nakon Isus Krist je Bog istiniti, život vječni Sa kratkim, ali dinamitnim stihom Dječice, čuvajte se, idola Idol je tvorevina vlastitog umma ili tvorevi na vlastite volje Mi radimo nešto čemu se klanjamo, a nije Bog istiniti, život vječni Nije onaj o kojem gori prva zapovjed, kojega moraš ljubiti svom dušom Svim srcem, svom pameću i svim silama tijela svog Ja ne znam kako vi razumijete svim silama Duše, uma, srca i tijela, ali meni to ostavlja prostora za nikog i ništa I nikad i nijednoj mjeri, je tako? To meni znači sve Pazi sad dalje Ne budete idolopoklonici Kao neki od njih Kao što stoji pisano sjede narod A pojede Mi dodamo ovo svetu večeru I onda popije vino i, kao, I ustade da igra Oko zlatnog teleta Su igrali I pomrli skoro tamo svi odmah Jako ih je puno tisuća umrlo Zlatnog teleta Oni su se napravili tele od zlata Kojim su se štovali to znači to, duhovno glav Sjede naroda, jede i pije svetu večeru nedostojno I čim su je blagovali, idu dalje u idolopoklonstvo Duhovno i fizičko Duhovno i fizičko Eli me pratite? Što to znači? Kad sam bio na želju prijateljice Koja se obratila od mrtvo kršćanstva na živo kršćanstvo U Krakovu U svetištu svete Faustine ja ću vam reći što je idolo poklonstvo. Pred svim tamo gostima, turistima, časna stoji kleći pred njezina dva prsta i moli se, to je idolo poklonstvo. To je idolo poklonstvo. Sjedi kleći i moli se pred prstima mrtve žene, svaka čast njoj, kakva goda je bila, to je idolo poklonstvo. Da je to idolo poklonstvo, to piše u katekizmu Katoličke crkve, točno ovako kako sam rekao. Jel me pratite? Jer razumijete štidilo poklonstvo Zbog tog su svi umrli Ili ti ga nisu ušli u obećanu zemlju Ili ti ga nisu presvojili božanske blagoslove Koji su to blagoslove Pravedan pred Bogom Ili ti ga hodaš Dignute glave Koda nikad nisi griješio Rame do rame s Isusom Kristom Kao sin Boži Ili djete Božja Ili kćer Boži. Živo prisustvo Boga u srcu Znaš da je tu Znaš da te voli U svijetlu se Imaš mir u zdravlju i snaze U pobjede Vođen si i obskrbljen To su blagoslovi I to prepada svakom djetetu Božnim pismo kaže da nam on dao u Kristu Isus Svaki blagoslov Po Efežanima 1.3 Jel me pratite Idemo dalje Upravo zato ljubljeni moji Čitamo sada do stiha 14 do 22 Klonite se poklonstva Kaže Pavle Govorim kao pametnima, prosudite vi što govorim, zar nije blagoslovljeni kalež koji blagosljivamo sud, sudioništvo u krvi Kristovoj, zar nije kruh koji lomimo sudioništvo u tijelu Kristov? Tijelo se isto tumači zašto mnogi umjeru, tijelo Kristovo su drugi ljudi, koji ne razlučuje tijela oni koji ne ljubi bližnjega Ko samog sebe živi u sebičnosti u a kad se van, ljubavi si izložen Onima koji su u ne ljubavi, duhovima I oni su uzročnici problema i bolesti Koji ne razlučuje tijela, ne razlučuje bližnjega Njegove potrebe Ne razlučuje to da bi mu morao pomoć Da je on u istom tijelu, da ruka ruku mije. Tako ste vi, mnogi udove, Mnogi, ali, ali jedno tijelo Tako kaže pismo, ali tako? Oni ne razlučuju, misli da živi sam za sebe Budući da je jedan kruh, svi smo jedno tijelo, jer smo svi dionici u jednom te istom kruhu. Sad kaže, promatrajte, Bog, Bog, promatrajte zematskog Izraela, Sada je opet primjer zematskog Izraela da razumijete što se duhovno danas događa, zašto ljudi, mnogi su slabi i bolesni, umiru. Kako umiru? U prerano, tako umiru, a ne bi trebali. Zar oni koji jedu žrtve nisu sudionici u žrtveniku Pa što želim reći Da meso žrtvovano idolima znači nešto On daje prirodno slik Ono što se danas događa duhovno Ili da idol znači nešto Što je idol iz početka Tvorevina ljudskog srca ili uma Što nije Bog istiniti i život vječni U riječi Božoj u prorocima spominju se Ljevani što su proizvodi naše volje I klesani, što su proizvodi našeg guma. I oni koji se klanjaju bilo čemu Ili slijede bilo što što je njihovo A protivne riječi Božje Oni su koji krše zapojed Nemo ima drugi bogov osim mene Jer u početku bijaše riječ Riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ Prema tome mi moramo slijediti Ono što On govori kroz riječ A nešto nam naša pamet ili ljudska pamet Servira kao da istina ne, nego da ono što se žrtvuje, žrtvuje se demonima A ne Bogu A ja neću da vi budete u zajedništvu s demonima Jer ti ako se odvojiš od Boga istintog i vječnog Mora biti da si izloži nečemu, je tako? Mislim, to je logično Je li tako? Mislim, dva su gospodara Jedan je gospodar i njegovi su anđeli A ovaj drugi je gospodar i njegovi su zli duhovi I ako ti ne služiš tog gospodara nad gospodarima Kralja nad kraljevima A znamo da je to Isus the lord i u neposluhu reče ješ mora biti da se nečemu izlažeš jer mi smo neprestano pod utjecajem raznih sila s jedne strane i s druge strane i onda ako se izložimo utjecaju jedne mi očitavamo pozitivne učinke dobrih sila i obrnuto ako se izlažemo učinku zliknosti očitavamo negativne učinke njihovi, njih to vam je stvarnost, to pismo vam govori o tome a ja neću da vi budete u zajedništvu sa demonima Ne možete pit kaleš gospodnji I kaleš demonski Ne ide, ne ide Jednostavno ne ide Ne ide Ne možeš imati, ja ću to zadnji dan objašnju zajedništvo, Ne možeš imati muža ili ženu i, jako, i voliš je svom dušom Svim srcem, svom pameću I svim silama tijela svom i hodat po rivi I nju držat oko struka I gleda cice oko tebe Jel me pratite? To je smiješno na prvu, a tragično na drugu i treću Nemojte imati drugi bogov, osim meni Mislim, ja vam moram pročetati... Ne znam kako vam to zvuči, opet to smo neki dan objašnjavali Znači, kazna je dvojaka tijelo je zbog roditelja, a on sam sa sobom donosi teret koji mu se znači omogućava na zemlji riješiti kroz otežane uvjete koji ga stimulirali. Ali pazite u dinamiku. I Bog je govorio sve ove riječi, ovaj Jehova ili Jahve koji nas je u Kristu spasio, čega je povijest Izraela duhovna slika, pa je izlazak iz Egipta Oslobođenje od ne, izbavljenje od sila tamer, ne pratite? Pa on kaže Bog je govorio svoje riječi Izlazak 20 stihov 1 do 6 Ja, ja sam gospod, tvoj Bog Koji sam te izveo iz Egipta Znači ja sam te izbavio iz vlasti tame Ja, ja Ne ja, ne, ne Lorenz Iz kuće robstva Kome si robao? Pa, pa grijehu, strastima, zavezan se, bio Sad smo govorili mrtav u Svojim grijesima i požudama. Robova. si Misliš da si slobodan Ali u principu si rob. Ja govorim po sebi sto posto I onda, onda sad daje upojtu S obzirom da sam vas ja izbavio S obzirom da bi bez mene bili i dalje u Gabule Prema tome To je sad poveznica Kako slijedi S obzirom na to Time Nemoj ima drugog osim mene Nemoj To je prva Jer vi Znate što znači prva Da nije važna bila bi deseta I deseta je važna Prva znači da daje život svakoj koja iz nje proizlazi Da je to korijen stabla znači sve u svemu to znači prva nemoj ima drugi bog osim mene nemoj im se klanjati nemoj im služit nemoj ih obožavat. jer ja gospod bog tvoj ljubomoran sam bog Kažnjavan iz početka Znači to se u starom zavetu stavlja kauzalno Nikad nije hebrejski glagol Kauzalan, on dozvoljava Ali je zakon reda takav Da kršenje reda kojeg on objavi Svoje djeci, znači navraća Se na one koje krše negativno Da bi ih s obzirom da ne slušaju Na ovaj način koji je za njih bolano Pamete da se vrati u red To je kauzalno, e, nije kauzalno Nego u dopustivom smislu Znači, jer ja gospod Bog sam ljubomoran Koji kažnjavam djecu za grijeh otaca do trećeg i četvrtog koljena Onih koji me mrze Ili ne ljube Ali pazi sad ovo Ali pokazujem ljubav tisućama Onih koji me ljube I drže moje zapovjede A prva je zapovijed smo rekli koja Nemoj ima drugi Boga osim mene Nego mene ljubi svom dušom Svom pameću, svim srcem I svim silama tijela svog I tko to čini On se vraća u red Vraćanje u red znači ozdravljenje duše i tijela Nekad trenutno, nekad postepeno Ali sasvim izvjesno Jer onda pismo laže Koje kaže, ako budeš vršio Ja ću biti gospod tvoj izcijelitelj Ja ću maknuti iz tvoje sredine svaku bolest Ili kako kaže u izlasku U ponovljenom zakonu To su sedmo sti, poglede stihovi 19 i 15 Znači da je Znaj da je Gospod Bog Tvoj pravi Bog Bog vjeran Koji drži svoj savez I milost svoju skazuje Do tisuću koljena Onima koji ga ljube I drže zapovjede I onda kaže ovako Dalje A za nagradu Budeš li slušao ove naloge Držao te izvršavao, Gospod Bog držat će savjez Svoj i milost Za koje se zaklo tvojim ocima Gospod će maknuto tebe svaku bolest On će je maknuti Bolest ne može biti njegova volja jer onda on ne bi dao obećanje da će je maknut ako se vratiš u red, on koji je gospod iscijelitelj. Da li vam je ova logika lako razumljiva? Mora biti jer je savršena božanska logika u Svetom pisma. Ne bi rekao da će ti maknut bolest, držat savjest, ispuniti obećanje ako to ni njegova volja. <clears throat> I neće na te pustiti strašnih zala Egipatskih za koja znaš Nego će njima pritiskati one koji te mrze Na križu se mi zavjetujemo da je krist Od tog trenutka nadalje naš gospodar Ovo su puno njih pobrkali Tijekom zadnjeg seminara I onda su prekršili zavjet Ti se zavjetuješ za vječnu vjernost Gospodar, ja ću to opet razlagat Grčka riječ, kirios Znači ona je Koji je vlasnik nekog ili nečeg Kojemu to nešto ili neko U stvari netko Podlaže svoju volju Nad kojima ova ima kontrolo Ti se obavezuješ da ćeš ti Krista staviti na tu poziciju To znači gospodar Gospodin ništa ne vrijedi prijevod jer nigdje ne vodi ta riječ je ista koju on prevodi u gospodar gospodara To je ista riječ Kyrios i ovo je njezino značenje Znači, ti se zavjetuješ na vječnu vjernost Kristu Isusu A sad pazite, praktično Jer taj zavjet i ta odluka Prekida Vašu vezu sa starim gospodarem I svemu što njemu pripada I Bogu ocu daje odriješene ruke Jer ste mu slobodnom voljom dali Da vas prebaci k sebi I odvoji od Sotone i svega satonskog Što je među drugim stvarima Bolest, neimaština, oskudeca svake vrste, slaboste Patnja, bole i sve što ide popratno tome Sve što nitko u principu ne želi sebi i svoje djeci To je jako važna stvar koja se događa na križu Da mi biramo novog gospodara i to nije idejno To je broj jedan uvjet Ja sam se baš jako Jako zalagao da mi on otkrije Zašto toliko ljudi ne primi Iako izgovara to susnama, s nama. Ne primi jer doista u srcu Ne donesu stvarnu odloko Da će Krist biti njihov gospodar To znači da će vršiti njegovu volju A ne svoju Da će biti podložni njegovoj riječi To to znači gospoda. A to je prvi uvjet, Rimljanima 10, 9, kaže Ako ustima ispovjedaš Da je Krist gospodar Tvoj gospodar I u srcu vjeruješ, ne samo izgovaraš bez veze E onda ćeš biti sozan I onda živiš dostojno te žrtve Ja vam to moram opet reći Mi Ja govorim za sebe Neki nisu u tom znanju pa njima se tako čini, Ali vjernici bi trebali biti u tom znanju Mi smo bili mrtvi, ja jesam Zbog svojih prijestupa i grijeha Koje mi je Bog, Otac, milostivo oprostio I po Kristu Isusu koji se ponudio On je smrću njegovom, Njegovo je, moj grijeh dokinuo I dao mi novi život To znači da ja živim po Kristu po drugim korinčanima 5.15 To znači da ja ne bi uopće živio po njemu Pričam o stvarnom životu nit bi me čekao vječni život I to dalje znači pričamo o dostojnom uzimanju kaleža I pijenju vina I svjedočenju svojim životom Da smo njegovi To znači da oni koji žive Ne žive više sebe Jer ne bi ni živjeli da nema njega Nego njemu Njemu koji umre zbog njih i uskrsnu. To je, kršćani, sve drugo vam je, bljeda ili iskrivljeno slika stvarnog stanja stvari. Ja ne živim nikome nego njemu, koji umre i uskrsnu zbog mene. Što je moja moletva za sve vas danas. Da vam ove riječi, pogotovo ovo, iz 2. Korinčana 5, 15 postane živa stvarnost. I da razumijete Da nakon križa niste svoje Nego kristove. Jer On je krv dao Da vas otkupi Iz vlasti tame I to navješćuješ životom I svaki put kad blaguješ Kruh i vino Navješćuješ Njegovu smrt U svjesnosti Da On umro za tebe I da ti živiš po njemu Po nikome drugome nikome drugome jer ako svoje voljno griješimo nakon što smo primili to svoje voljno znači znaš ovo objašnjeno ti ovo pročita si ovo ali ti je sve svejedno. sve jedna Gdje je to? Pazi sad ovo Ako naime čitamo Hebrej 10. pogled Stih 26 do, do 31. To vam je Koda činite preljub u brako Mi smo baš pričali to ovih dana Br Preljub Fizički Duševno prekida vezu Nakon toga se ne može Ta veza tako lako obnoviti To je orga, to je koda on neko Iščupa ruku iz ramena Ne možeš se nakon toga ponašati Kao da ruka i dalje na ramena Duhovni preljup, što je poklonstvo Ruši bračnu sponu između vas i iz Krista, Vi spadate iz zajedništva To mora imati posljedice Isto ko što u braku Vi morate se jako pokajati zbog toga Jako kleknuti Jako tražiti oprost Jako da zavjeda više nećete da vas on vrati u zajedništvo Kaže ovako Ako svoje voljno ili drage volje griješi Rekli smo da je kršenje zapovjedi grijeh a prva zapovjed je da njega ljubiš svom dušom, svom, svom svim srcem, pameđu i silama tijela svog, koju krši idolopoklonstvo Srazmjerno o količini idolopoklonstva ili o mjeri idolopoklonstva Ako svjesno drage volje griješimo, pošto smo upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtva za grijeh Nisve jedno to Kak neki kaže, ja sam spašen, pa je to to kako ćeš ti žire stvari moj? Mi smo čitali iz objave. Tebe križ ili ono što je Krist napravio, napravio na križu, vraća u stanje prije pada. Ali s malo pameti se može vidjeti da su oni prije pada mogli past. I Anđeli Adam, jeli moga mogao past? Mogao, i pali su. Ne da su pali, nego su na, na, na glavu pali. Znači, ako to on vrati u stanje prije pada, to ne isključuje mogućnost grijeha koji je doveo do pada. Jel' to je istina, mora biti. Ako svojevolno griješimo, pošto smo upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtva za grijehe, nego neko strašno čekanje suda i bijesna vatra koja će progutat protivnike. Pazi sad ovo. Tko prekrši Mojsijev zakon, mora umrijeti bez milostrđa na osnovu svjedočanstva jednog ili dvoje svjedoka. Dvoje ili troje svjedoka, pardona, Pazi sad ovo. Koliko li će goru, mislite li, zavrijedit kaznu, onaj koji pogazi sina Božjega, Zamisli da On stvarno išao na križ zbog tebe Zamisli da stvarno Njegova krv daje očišćenje od svih grijeha, Zamisli stvarno da je istina Da bi čovjek koji to ne primi mogao, morao vječnostima, ne zauvijek Vječnosti su neograničeni nama neizračunljivi periodi vremena Hoće reći jako dugo Morao patiti u stanju odvojenosti od Boga Zamisli da je to istina Zamisli da je On to propatio zbog tebe Zamisli, a jest Zamisli i zamisli da ti je dao takav dar On, jedan, jedini, ne drugi Nema drugog nit će ga ikad bit I ti to pogaziš Pa mora to bar mrvicu Narušiti tvoje stanje, je tako? Mora mrvicu Pinkicu, kako bi mi rekli Mora se osjetiti Koliko li će zavrijedit kazno onaj koji pogazi sina Božega I bude smatrao nečistom krv saveza Ovu krv koju kao svi popiju, malo Popiju se, pa idu plesa sa teletom Pa kad su slabi, bolesni, umjeru, pa misli da je to Bog, dragi njima, da, da moraju ponizno trpiti Eli vidite ludoste Koliko li će zavrijedit kazno onaj koji pogazi sina Božega I bude smatrao nečistom krv saveza, kom je bio posvjećen I uvrijedi duha milosti Ražalosti ga jer poznajemo onoga koji je rekao odmazde moja, ja ću i Dalje, gospođe kazniti narod svoj. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Eto, moja, moja molitva za sve nas, za one koji još nisu primili Krista da razumiju umeđu vremenu koja je to velika stvar. I za nas koji smo primili da nikad ne skrećemo ni lijevo, ni desno. Da uvijek imamo ispred sebe jednog začetnika i dovršitelja naše vjere, Krista Isusa, velikog svećenika. U njega mi gledamo. Promotrite njega, kaže pismo. Hebrejma 3.1 i 12.3. Promotrite njega. Začetnika i dovršitelja vaše vjere. Amen.